Masks of Nyarlath En kampanj för att omintet göra Den mörka gudens planer För Call of Cthulhu Av Larry D'Itilio och Lynn Willis Utgiven av Chaosium. Börja med det som är absolut bäst. Det är om du slår en etta. Då är ni fria. Ja. Det. Mm. Mm. Mm. Eh, dock rättegångsförhandlare tar ändå kanske ett par månader innan ni är färdiga. Mm. Alltså. Det är två månader. För med dig. Krittar ni? Då har ni ungefär sex månaders fängelse. Lyckas ni? En till fyra år. Missar ni? Ja, då pratade vi en 10-12-årig livsstil. Får stanna den kring. Fumlar ni? Ja, ja, ja! Då är du fortfarande hängning. Det är inte lika länge som du Det är då ska jag få ut för någon på 50 talet va? Nej, det är 50-12. 32 år hon där. Men hamnar i brittiskt fängelse innan illa nog skulle jag vilja säga. Så rullar du nu. Jag har på 60-talet. eller? du kanske går. Eh, 33 lyckat Ja. Slå en TV. Hej, nej. Misslyckades ju vara. Tre, ett var jag. Ja. Nej, misslyckades inte. Tre år. 55. Hoppevis vi har en T8. vi har Gör de lite kontakter på ett annat kontakt med T8? t det det du misslyckas av mindre timmar än jag. Ja. De, de, de, de gick mycket på det där med att jag avrättar hans korn. Misslyckas. Han är sinnsfar den här. Varsågod. <laughs> ja. spelar ingen roll med lyckas eller misslyckas här. <laughs> det är det en Du måste avokat. Du måste. Ja, men det är. Ja, ni åker dit är en sak. Alltså, men ni kan ju minska komma ner på sex månader någonting. Och ni är liksom fotvandna i är in. E du tror den billigaste avokaten. Ja. <laughs> just det Jag Va? Ett år, ett år kan du? Så den endast, den endast lyckas för på få längst tid. Ja. Det är bra system det här. Visst, tack för det. Voodoo! Ja, ja rättvist. Mm, uh, vilket datum är det nu? Det är två månaders mm. rättegångsförhandling. Whatever. Och sen efter det är det ett års fängelse. För de, de räknar inte av tid och sånt där förr. Nej, nej, nej. Nej, allting var färdigt. Vi klopp i bordet. Ja, då är det ett år. Det var ju den 13 februari hade vi. 13 februari, så då kommer man ut. Februari, man Nya hörs. karaktärer. 13 april. Kom in en månad efter det datumet. 13 mars kan vi hoppa till. Då kan vi alltså samla ihop alla. alla 1927 då. Och komma då. dit och eh, träffas och mötas och... Det. Det, räcker jag det med varandra som spelning. spelar i den här eh, sitta i den 13 april 1927 och vi ser om det kommer något äventyr då Jag behöver två formulärer i kvalitet Behöver vi formulär? Ja Min egen är med mm. det Ska jag få en kvart det nu mars, mm. 1925 Bakker vi Det är en 26 då Eller 25 då bara ja. ja då ska det stå 26 för välja. Med. Förlåt, vi, uh. Nej, jag ska stå 26 Inte 1927 Jag är bara 25 Kom ihåg att lägga till Sens ja. på det ja. 10% procent. Så ja. Min karaktär är rätt nöjd Med domarna kan jag säga. <laughs> Din karaktär är rätt nöjd med ja, Fick ju någon slags straff Jag hade ihjäl min bror Även om man var lite förut skulle... Eh, jo. Vita ja. förut. Ja, det är ju... Det är den stora frågan, vad behöver vi för karaktär? Vad har ni för karaktär? Du har ju helgarderat. Ja, jag har helgarderat. Jag har två ja. Ut till. <laughs> ja, jag har ju... En läkare. Nej. Nej. <laughs> det är bra, Roger. <laughs> Jag hade ju ett upplägg här, men och, och, så att jag har en, en, en gammal guldgrävare <laughs> som, som, som, som hittar Lycka. men alltså, han, han, han, han är flink med, med kemierna va? <laughs> han är lite dynamitrat sådär, okay. <laughs> Så det är det han har levt i den nummer världen de sista åren där liksom, han, han blandar ihop cocktails till folk som behöver så att säga. Men då alltså, är Han syns i i, i när när vi kom från förut. Mm. Jag har ju en professor. Mm. Jag har en mm. en, en väldigt Tack. ung valfångare. Kommer till nej, har... nej, nej, nej, nej, han kommer inte ner. Nej, han är inte så där fribild i Han behöver <laughs> någonstans att fly. Okej! Vid den späda åldern av 17. Det fanns inte så? så många annat. Ja. Men... Sista slatten här. Det finns mer i. Du vill bara... Jag vill bara... Mm. <här> Får du minst bisträcka. Passe. Ålder för skönhet. Vad har han för göke då? För övrig på Vårfångaren? Han Är det någon som har anletat dynamitalens tjänster? Alltså, Okej. Okay. Mångsysslare. Mångsysslare. Det ja. mm. här var inte så bra innan han blev efterlyst. Mm. Mm. Professor. I arkeologi. Ja, ja, och han är även rätt bra i geologi. Och det är rätt så bra med det. Jag hoppas jag. Mm. Mm. Man ska ner och bröta i katakomber och sånt. Jag är ju byggd av äh, pappersmaskin. <laughs> Jag kollar. Ja. <laughs> Det är snyggt. Det kuliss. Mm. Det är kemi, geologi och naturhistoria. I att han har grävt och spännande saker i, i många år. Inom... Lugnar ner sig. Han är 61. Så det är inte dumt. Jag har ju öppnat några det är ja, ja. Med med ett mm. Mm. det oh, det. Nu är därför queen inte gillar slatter. Det är så. jag, så. Mm. jag Skulle då inte de mina karaktärer säga då såna <gör> och den vita hamol äh, spelar släkten med. han är för året för att han förut vaner. Ha psykolog. Ja ja ja. Så han, han kan. Det var väl ett ämne som var väldigt utvecklat på den här tiden va? Ja jag visst. Det börjar de. Elkocken och på psykologin började faktiskt på 20-talet. Jag måste läsa det. Så på 20-talet börjar de mycket. Med parpsykologi och de, var de som kunde det Och insatta och lite sådana kunde det De var väldigt populära på festen. Ja, ja de blev bjudna så de kunde liksom Hålla på med sådana grejer ja, ja. Så det är det han lever på <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, <visst. laughs> Ännu en på det <laughs> ja. han, han är väldigt bra på psykologi också Och psykoanalys aj, aj, aj. Så det är en av Sen har vi då Tsing Tsui <kör> Kommer från en Hongkong-handelssläkt. Lite också där, svarta får Han är nämligen atlet. Han har jobbat på Seekers. Ska du ha en Seekers-artist till? Jobbet. Han har jobbat det, Han har jobbat mest hos, nu då. När han har lyckats lite äldre, Han är 53. Så nu jobbar han på världsutställningen. På Hongkong Street. Och i och med att han har jobbat dit på Seekers så han har han varit runt lite i världen med sådana här som så springer runt och kastar då. Så har jag då fått reda på det här. Via paket och... Så, så, så. Eh, wild. Men Gunther Wundlisch, han blir ju kontaktad av bankiren. På banken. Den grejen var <laughs> Han tyckte det var mycket mystiskt det där Och Han är ju då vet. lite... Ja, eh, Intresserad av det okulta. Också. <clears throat> Så då blev han lite intresserad för vad är. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska ta det. Vad blev det? En antropolog i Afrika. Ah, Det mm. mm. mm. var Då blir det nog så kanske... Nu har vi professorerna så det kanske det blir blivit Tsing i alla fall. Han har ju då kontakter i undervärlden. I Afrika? Nej. Nej. Vi kör en här, Kinga Po. Ja. Kaffe. Ja. Ja, <skratt> Var befinner vi oss? Vad gör ni? Jag är en väg. Jag är på väg. Jag är på väg. Jag är på väg. Ja, jag jag och på i Jag också på Jag ja Jag får på <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> och sen har vi militärpolisen. Wayne Andersson har för mig. Och sen har vi din avtalen som heter Jim Beam. Jim Beam. Och du hade kommit till grotten av vilken mm. anledning? Uh, under kontakten till uh, sin uh, förra karaktär i Staten har man okay. ändå var vi i England i andra affärer och hörde att han hade hamnat i tronet. Ja, okay. Ja. Och vem valde du henne? Mm. Fick vi fick ju en... Vad fick vi med en antropolog en antropolog Aha, okay. Ja, okej så då blir det Jackie Chan så det blir nog Titsuli och du är en antropolog antropolog nu är inte Släkting till Leilani okej okay. naturligtvis är ju men där också eh som vid Harvard eh är uppe Fett i Afrika ja ska se uh, Ahab Vanlån till Cloud Av en händelse så råkar han komma till London med valfartyget fick reda för att det var rättegång Yes Tänker ni alla börja i London Eller är det så att ni uh, Tänker ansluta Vid någon annan ort <tänker> som bäst att vi Börjar i London men Vi är inte verkligen bestämd på vad vi ska <laughs> <tänker> <här> Nej Yes <clears throat> Då är det någonstans äh, att vi efter arresteringen. Då befinner vi oss då. Det ja, är stor tillgång till de om att det är man säger så, tretton. Tretton. som anhöriga så kan man hälsa på om dagarna. Ja, det, det har ni. så Jag vet inte hur mycket information man har nu så att säga. Hur mycket jag har kunnat prata med min gode vän. För spelet långt så har nu under, under tiden ni har kommit Och kunnat Plus att vi har lite så underförstått Att de här uppföljningskaraktärerna ni har De har kontinuerlig kontakt På något sätt Ni skickar telegram, ni skickar brev De har tillgång till eventuella dagböcker Och sånt här som era karaktärer För då va? I fall får vi ta, ta till lite Migo breakcases eller något ja, precis. <laughs> Och lite metalliska röster <laughs> Uh, nej, det är så att alltså, ni, har, uh, ni kan vara up to speed Med all information som ni behöver Det är Det är en loot, så att säga Det är därför vi skjuter det fram mot en månad också Det hinner ni komma på plats och Man hinner få fatt i folk och De som ska färdas över Atlanten Det tar en vecka innan man kommer fram ungefär Och har ni gått om tid på att uh, Reda ut saker Plus att ni dessutom så Flera av er kanske sitter med Under i rättegångssalen och lyssna på vad som har hänt och du får en hel del information därifrån. Mm. Rasan är intressant. Det här med K-explikationen. Säger han. Och alla säger Ja. Det är ju vad k Alltså, Guillaume vill gärna ta sig till Afrika, han vill bara för lite för bärhjälp och sånt där. Men äh, mitt valfångarfartyg är på ägningen och kaj, och vi ska runt äh, till Himliska oceanen. Vem är <laughs> Ja, det är ju Clarens barnbarn, du ser väl likheten. Samma profil. <laughs> det same same betydelse. <laughs> det blev billigare också för ni behöver bara jobba för varföra någon som jobba. <laughs> ja, det är fartyg eller äh, möjligen Orient expresser om man vill lyxa till det lite och åka ner till typ Istanbul. Och, och sen tar där därifrån till Potsaid eller Alexandria om vi ska till Kijpo. det är de porten, det är där man landstiger om man inte då tar Marokko men då blir det genast själva transporten över ner till Egypten det finns vägar där så att, det logiska är alltså för att, så att säga, få tillgång till Afrika Så är det Kotsaid Eller Alexander Min karaktär har resurser Det kan väl slå 10 Ja Okej Jag det har inte jag slagit Det var så god slår 2 tisar 1, 2, 3, 6 Tack Jag tror vi har samma råd 6 Med Det här gången Med den Med det är inte oerhört han blir när vi är rätt så. Jo, ja, nej, men det är... Min fler. Nu. Sorg, far. Srik, lik. <laughs> han är lik. Han är, är död. Nej, nej, han är lik. <laughs> han är livet. <leden. laughs> Level 10, då. <laughs> ja, vi kanske har lärt känna varandra lite under rättegången där. så visste av oss att... han är, Jag... Säker ni har ju sett varandra när ni har hunnit komma och liksom... Få reda på varandras relationer Så att säga Vem som är vem Och, och, och varför jag tror och... Min karaktär känner, basen. Min, min känner till Basse Nej jag har inte dina mm. Mm. Jag vet inte om de ligger i skåpet mm. Det är den där kanten Som du där uppsatsen Helt mm. redaktig Jag har åsikter om den där artikeln Som du, som du skrev för 30 år sedan Du sa en skit av <laughs> jag fick ju bara hjälpa <laughs> dig Är du ju ditt klantassl Du får ju inte fadda någonting Det är ju färsligt Som, som påväntsbryg idag Jag åker inte med den här skiten längre Förstår då... ja. <clears throat> ja Eller Don Rosa Det var en som bestämde sig för att Nu, nu skiter jag i det här efter många, många år. När ja. jag kom av båten från Afrika för att ta mig hit så. Jag har tagit tillbaka igen. Ja. Jag glömde mm. min bössare. Ja. Så vi tar upp. Vad heter det? Handsken och katalyser. Jag tycker det här låter som en absurd historia på absurda alldeles. För ja. att försöka komma tillbott med det här i alla fall Det är en helt intressant resa Jo, Parker och Och Wilder, de har ju pratat om det här Och det är ju mycket Offsörheter i detta det är Många Och det är många framförallt fula människor som håller på runt omkring Framförallt Parker han, han är ju inte så glad på Vad var han hit? Intendenten på museet Ja det borde det Penju Penju Det var Gavigan var det ju Han är ju inte så nöjd på honom Han verkar vissa i vård Jag vill inte veta vad han kommer att göra Men man vet att Gavigan är en mycket trevlig person Mycket att göra med Ja absolut Om du gör att har lov Och är speciellt ser på Och speciellt på import och export Ja också Absolut Mycket trevlig jag att det är Och använda deras arkiv Ja ja varför ja, behöver de ju Alltså, de är, det är en respekterad och eh, välrenommerad stiftelse. Eh, ja. Jag Men det är för traps jag inte har gjort det Men det är ju inte fel. Med alla släktingar som vi kanske själv. <skratt> <skratt> ja. Det har kan... inte varit lite konstigt egentligen. Eller är det? De har springit Mm. Ja. Ehm, ja alltså för, för er som är. Om ni summerar ihop egentligen. Nu är det ett tag som vi spelar. Så att om ni summerar ihop lite eller vad ni vet. Det. Eller behöver ni ha hjälp. Vad ni vet. Ehm, det finns säkert kanske anknytningspunkter för, för antropologen och för arkeologen. Som är bara rent praktiska. Alltså är rent intressanta att äh, studera. det pratar om. Äh, Afrikaans. Kulter och äh, Stammar och, och Expeditioner i Nairobi. Nairobi, Egypten Antagligen så kunde vi till gamla Gammal och Ja, ja absolut mm. alltså, det, alltså själva Kalal-expeditionen Den är ju egentligen Grund och botten Kända för alla mm. Mer eller mindre Och det är inte så svårt Att läsa upp Alla de här bitarna Som i De artiklarna Finns ju i, i Grund och botten Egentligen i alla äh, Engelsktalande länder Så att den synvinkeln kan du läsa upp. Så har du några av tången kvar, Nej, det har du nog egentligen inte. Det, det står att vi fick ut skogen. Eh, mm. mm. Nej, hans. Just det har ju hamnat i den här hands. Ja, Allting som låg i bankfacket egentligen, så är väl, äh, ingen av oss slog tillräckligt bra för att kunna mm. få någon blivit liksom, av och bli frisk. Ni har ju fortfarande chansen. Med, Man kan ju hävda att ä, min brors tillhörheten är ju brutalt mördad. Det borde ju testamenteras till mig. Närmans levande släkt. Ja, ja, de bitarna. Det är liksom, han är ju ändå utanför rättegången så att säga. Så där, där är det är ju rent juridiskt. Där är det är bara rest ut så att säga. Så alla de tillgångarna som kan bevisas tillhör honom har ju den tillgång till. <laughs> Sen kan vi säga så här, om ni skulle... Slå ett, om du skulle börja intressera dig för att försöka få ut information, alltså få ut de här böckerna och försöka bevisa att det här tillhör och så vidare. Då får du bli något av de här nya karaktärernas jobb att använda låslag eller svåra att persuade eller någonting i den stilen då. <tryck> Jag tänker att hon som hade smärkade böcker från början. Vad säger <tryck> ja, <tryck> åt han för för bara jobba 50 Nej, jag har 25 i 2015 Ja. Det kan, då kan, då kan ni varandra. <här> <folk till> <här> <här> Ris? Ris? Ris. Är det ja. kul? Kul. Nej. <här> <Puh. här> jag är också intresserad mm. Av, mm. Att, jo, att, jag, jag... så jag försöka era släktings öga Ja, vad heter och, nu, det nu mina det? mina katters äh, äh, äh, äh, efter så att säga de sitter ju de innan sitter ju de de de på sjukhus för såna men sitter ju fågel så jag menar I going to bother så att lita ni väl så säga på era m, m, vänner och bekanta och släktingar ja. alltså bara de, även om din bror kanske inte du och han kanske inte drar jämt. Nej, så vi skulle ju träffas. Ja, så, lande, så. Ja, så, ja, så det, vet det. jag att han, han går ju inte hitta på sådana här gärna. Nej, inte. Så han det. var i, in over his head, idioten. Ja. Ja. Och, och samma gäller ju för dig. så att men, Och alla andra också. liksom att ja, men det här, Ni har ju ändå en lång historia med de här karaktärerna så att ni Problemet här är ju att jag kan ju stanna i England för länge så innan att känna sig igenom ansikten och sådär Så kan han gå iväg här för Kanske kan vara i pengar den här resan Så att jag har ju avgått Jag Kurslin, eh, man kan betala för det. Tobacco eh, och, och te. Men ja, ni har ju fortfarande en karaktär som har en direktkontakt med så. Eric, Eric e. Kallar, som, eh, enligt, eh, och Karl, som ännu inte den karaktären. Jag tror han har i den. Det är ju en skate-ther. Ja, är det, du kan kolla på på Telegram till att ja, du borde ha kontakt. Så ser det ut. Allt jag tycker allt ska är en sån här jämenspostförsändelse. Så Lina sånt den är uppta ner i ord har något ute från Heller så att säga <laughs> som i så får ni försöka i så fall få handla fram det med jag nog bara på bakbotten så, du så det inte på vad som och vi nu guld. Teatiker, och, guld. Mm. Men i tanken är att det får Var fara på spårzoner till henne eller? Men det sten i vägen så brukar okay. vi. Ja, ta åt honom förbot säger Vi bort ah. det. Hon har det. Varför du tog inte henne? 65 rakt slag bara. Eh. Titta. Ja. det? 1 oh, en tittier. Jaha Svart är 10 29 Ja, ja. Det, det är, mm. det. Nej det är hon Du verkar vara en vettig förstående person Och hon erkänner att du faktiskt var Vettiga och förståndigare än din bror <här> Så hon <här> är, Hon ser det sig egentligen bara Som en fortsättning Och hon är naturligtvis intresserad Eftersom vi har tagit en Mer brutal och egentligen intressant användning hon tänkte sig från början. Mm. Eh, hon, hade, hon erkänner att hon hade ingen som helst eh, plan på eh, eh, Hopp om att uttaget någonting skulle leda till någonting. Men, eh, det har eh, blivit namnord. Är blivit. Hon, hon, hon, eh, well, hon är oroad för utvecklingen. Men <laughs> eh, hon tycker att eh, man ska fortsätta. Så hon eh, mm. håller fortfarande handen över eh, själva uppdraget. Hon får gärna förbereda och sätta upp någon liten expeditionsstyrka när vi kommer till Kairo. det är klart vi kanske inte ska ut i ökningen. Då kan jag vi skulle ta rent Vi har upp den. Om det är ändå hon som betalar Vet det vad som brukar hända på Expressen? Ja, det finns en hel kampanj Och just nu så lägger vi undan Och så väntar vi då tills de släpper den På nytt Precis sponsrad i genom kickstart Nej Får du den hemskick? Nästa fråga Jag har inte betalt någonting jag kommer köpa när den är färdig det var lite halvkrångligt att göra det från Europa. Och det var inte riktigt samma... du fick inte riktigt samma bonusar om du betalade in för Europa. Nej, det är fraktet brukar inte ganska minus. Ja, mm. så att jag väntar istället tills den kommer i ren pdf-form så köper jag den via KOSI själv. Någonting i den stilen. Men den är helt omskriven. Nytt, nytt slut, allting. Så att, det oss. Vet du, någon, kan, någon kan förbereda att det finns... Pengar till en Cairo. Ja, det är inga problem. Eh, det är egentligen bara att... Eh, en brittisk bank där. Ja. Finns pengar. klart färdigt. Eh, det är bara gå in. Har ja. ja, rimligt någon med sig? Jag vet inte vapen... Hur tullarna ser ut i... Nej, men vapen? Fan behöver du inte... <laughs> I men, am a <laughs> weapon. <laughs> men, jag menar, hur mycket pengar behöver hon med sig egentligen? Ja... Alltså det, är de det är väl snarare frågan om vilka typer av valutor behöver ni. Brittiska pund. pund funkar bra. Funkar Jag brukar fungera bra. En Jag det. är så här. En <laughs> tand. Glub. Jag drar i <dig> dåligt <laughs> <Ja. laughs> Allt du har visat fanns, till det räcker nog. Yes. 500. ja igång. Det räcker lite. Jag tar med mig lite grann. Det ska vara pengar Det gör det. Men det är det, är, det är de här. Sovrine. Sovrine. och vad heter de andra? Tugan. Nej ja, det inte haft haft det. Rajsmak! Rajsmak! Du har ja. kärsligt tagit ässlet med. Vad <laughs> <laughs> <laughs> mm. Vad fan har du om där <laughs> <laughs> Ursäkta, men jag ska bara gå och sätta mig på mina Rajsmak så jag får ner mig <laughs> <Ja. laughs> Klart ska du dricka som en <laughs> uh, skottskär. Nej Skottkärl, vanliga där Jo, men så var det ju. Ja, jag ja, vet. Fast han hade ett sånt fin Finföremäke 220 miljoner dollar mark på stor plats. Det är rätt många pengar. Ja. Egentligen! Gäller det idag? det har varit lika mycket. Det, är ja, det jag har jag lärt. Lämna henne. Då ska jag, jag du... Bar, bara växla det här. Ja, just. Ah, ah, att de... Att de... Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Nej, det gäller inte när man stämplar <laughs> ja, Tyvärr! Sorry! Du kan inte lucka dig. Affidan! Sen råkar du gärna bälla ut förresten när de skulle in till migrationsäkerhet i Kalifornien. Mm -hmm. så. så de pratade om något pappa så här, hur de skulle fylla i det. Och sen så sa så tanten så sa, nej, nu klockan tolv, du du! Och så var hon ner i luckan. Mitt uppe i ett samtal. Och den stod liksom med pappa. Vad händer nu? <skratt> Fint, eller Ja. <laughs> uh, nej, men alltså, det går att arrangera. Det vill ni sätta upp en expedition? Ja. Anlita en Penny Foundation. Jag <laughs> vet inte. Nej! <laughs> De är experter på det här. Kommer inte att Hamza händer upp kinesiska? Ja, det är... Han kan, det kan... Han försöka översätta det. Det betyder att eh, han vill ha två stycken löskoktej ja. <laughs> från en liten tuttodura <laughs> som sitter på toppen av Empire State Building. Restaurant is Det är kinesiska. Ja. <laughs> ja. ja jag, var, jag kan ha missat att det kan ha varit en... en, en Slag högt, Kristian. Jag sa så det för en lart Vi måste ju inte uh, blanda in penju. Ta en och en andra. Han, han skäl bara den. ja. men han har ju stulit alla attfakter alla, alla som, som inte eh, kommer från hans tjädra som de andra har tagit. De har Var hans. Ja, det var det väl. Då det inte hans. Man verkar bestämma att ja, Penny Foundation är inte lite på röven men jag har aldrig hört något dåligt om dem i Nej, sig. Det ja. haft några problem de. Nej, alltså det... vi så kan ni säkert alltså få ihop folk och så vidare. Ni no. kan inte ja, han ska vi ha, dem ska vi ha. Vi, vi, vi, när vi kommer dit så kontaktar vi dem Han kan alltid skapa ihop bärare och no. folk och vi ska ut i öknen och så vidare. No. bara det finns en det pengar det skulle finnas nu. Så har, ja, alltså kapital har ni när ni kommer till Kairos. Ja. Eller Alexandria, det beror på hur ni vill ha det egentligen. Om mm, du pengarna innan. Pengarna efter är bra. Om det är någonting på <skratt> Stor blodning. <skratt> <skratt> Bättre att ligga full. Ja, <skratt> supernedsätt de mm -hmm. har ju 55 av kult så han har väl hört ett och annat om vad som kan finnas i hållet också. Och man har sett konstiga saker. Han själv har sett konstiga saker! Nej, mm -hmm. mm. ja, men Karo då? Eller mm. ja Ja! Kan vi åka med tåg eller? Mm. Det är ju där, det tror jag, jag tror att, att vi får liksom när det gäller Pozzejt så är det en halvdagsresa med ja, tåg. Din båt till Alexandrija eller Pozzejt. Ja, men den ska vi där ska vidare ner och tror jag att Pozzejt det är ju ja, ligger på den är den sidan. det eller Kreft då. Svårt ska nog det är faktiskt en bra fråga. Hur de bärar båten? Jo men det måste lära ju vara, för det var ju lite får vi första vi tar... världskriget lite, lite kamp om ja. det där. Det var viktigt. Den här kartan brittisk. står rätt riktigt från när den är men här finns en svensk kanal i alla fall. Jo men första världskriget var lite om ja. kontroll över den där helmen också. Jag har ju inte med detaljerna. Och här har ni kartan till Kairo. Men, alltså, men om det är så, så att vi får ta. så alltså, kan vi åka en uh, liten bett ombord. Bakom oss Jag tiden. Ja, började, jo, det kan kanske inte det. Tid? Ja, det är Vi kanske bara åka ja, om. Vi tittar vad det finns för uh, fartyg, mm. <coughs> passagerar, av ja, passagerarslag. Gärna lite fint. Mm. Så, so, Anton um, Till, till, till, till Till, till Så, Anton Ja Vi råkar med SS-överflöd SS-skåp SS-dekadent håll SS-dok Ja <laughs> Liverpool eller Sövfamten med samma tid Och så tar man då ett express från London Och så vidare det tar om ni tar en liten, alltså tar ni en fraktare så att säga, så typ du att det tar fyra dagar. Om ni tar en liten lyxig så tar det tre dagar. Lyxigvis. Det kommer att finnas tid för att liksom göra någonting speciellt på båten, så. Men, men tar ni en lite lyxigare båt så äm, låter jag få tillbaka om det är någon av er Nej, det är inte någon som har skrubbat någonting nå. Nej, vi är alltså nygålig huvud. Vi är fräknar. <skratt> Oj, We are brand new. Mm. Mm. <skratt> rena, Rena säger tittar allting. Åh, förstås, jag gör det. Ja. Ja. Brand ja. new. Ja. What could possibly go wrong? <laughs> Wait, is this a Coca Cola campaign? <laughs> uh oh <skratt> no. Hello. Hello. Hello. Ja, men då, då, då Vi bokar biljetter på en lyxigare båt Och så får vi räkningen för gå till Carlisle SS-dekadens ja, SS-dekadens är det En massa trevliga eh, människor på Vad? är det kön man vill och önskar mm, mm. <laughs> <laughs> Mammis, ja. Det finns någon gammal eh, tant som du kan ragga upp där Nej Nej du... <laughs> Hur lever hur lite. Det är ja, det då är nästan död. Ja, jag väntar inte. Ja, det. väldigt torr är hon på fussen. Ja. Svår att hitta. ja nej, men då får nej gå runt och titta till lik på botten. bort Kajro. Bort Kajro. Jag vill Nej, det är lite shuffleboard och lite sån här saker. bridge spel några kvällar och så här. Kan vi ju bekanta av ja, det. Ja, visst visste ju det. Vi spelar ja. lite. Oh, shuffleboard. Det var ju spelat. Jag blir synligare mm. Ja visst, alltså mm. de som vill Jag absolut spela lite sådär ja. däksspel, så att säga det är, det. Ehm, är det någon som spelar kot eller någonting För det är lite, finns lite poker, lite bridge Och sånt här på kvällarna. Vad om det är god whisky Vad det går på Det är ren lack ja, man kan mm. lite. Jag har ja. inte så Det är så mycket lack Alla som är med och spela sitter vid samma bord Så slår vi oss lack, så kommer jag att slå ett. Jag tror det var Jag kan va nej. Jag tror. Det är, är spännande till Face har ju varit under. Under. Eh. Ser mycket ny likas med. Uh, uh, jag lyckades med 5. Du lyckas med 71. Yeah. Alltså 71 under din. Ja. Yeah, no, jag har lagt 90 och så går ah, med okay. 8 och 8. <laughs> jag ut av bort. Du lyckas med 5. Miss, miss. 75 och 75. <laughs> ja, ja till. This... <laughs> Men det här var väl det där teckenspel? <laughs> som aldrig har spelat på Nu <laughs> mm. <laughs> ja, gör han? det. Visst, var... Oj, oh, nej, det är kortet. Det är som råder till på. <laughs> <laughs> är det någon till kanske? Ja, ja, man måste ta över efter den äldre generationen förstås. Ja. <laughs> Hur gammal var din? Okay. Inte det. Aha. är gammal eller lar ni ut på? Inte vi Men jag spelar ju schoffelbord ute. Ja, ja, det med. Jag var bara med lite på bok och tyckte då alltså ja, okay. det är mm. ja, nästa kunde. inte Ja, Nej, nästa ja. ja, med mm. ja, och... mm. uh! de andra ni spelar med, är en äldre herre och en ung man de, de, de, det går inte bra för dem. Uh. Kvit. du kvitta? 0-4. Oh. Och jag står 15. Vad ja, gör jag? 5. Ja. Ehm, motståndarna gjorde en väldigt stor fel. Nu gick på jag ingen. <laughs> med urkassakort. Yes, yes. jag, jag har två par. Den här porn är äter. Han är porn är äter. Han är också två par. Han är kungar. Aha. Ja, jag sitter i dagar. Äh, går Jag går inte och hålla på <skratt> ja. de, de, de, de vill försöka vila tillbaka här så att eh. Jag Vi kommer ha 55. Eh, liksom smäller 60. <skratt> <skratt> Inte bara? Nej, jättebra <skratt> <Nej>, bara. <skratt> bara nollo Ja, okej okay. 08 Och 08, ja. lyckas du med hur mycket då? Ja, <skratt> öh, du hade 90 Jag hade 90, ja. Oj, oj, oj, oj, du kan man hem fullkomligt mm. De alla lyckas dra sig ur Men du, oh, oh, vad bra, gott <skratt> <skratt> Jag tar mina pengar Vi är uthyggnade av att du har Ja, vad du kan vara är... 1, 2, 3, 4, 5 Men jag hade bara 1, 2, 3, 4, 6 Ja men något sånt där Så du såhär Nej, Nej. Förlåtet blir inte fem Olika färger ja. Ja. Vi har precis Grön Det nog Vad det inte In sig själv Det är precis som Det Ja på något sätt så liksom konkluderar det kvällen, du, du sitter med en jättehög så här framför dig så här du sökte mig någon mer som, nej alla hade visst gått <här> jag visste jag sitter bara <här> en ny där så här matos <här> <här> ja det var roligt <här> <här> det här blev <ligger> pengar det <här> Jag har meddelat barn att Så, så, så, äh, goda minnen Sista timmen och bara Så, gula minnen, jag har ju köpt en drick Det är bara ett spel Ja, bara <skratt> <skratt> till att se räkningen på baren <skratt> Mannen där borta det Mannen Du får helt plötsligt äh, Damer runt omkring dig men tanke på det Dag nummer två förresten så har man Leder, du? skitte du på nej. <laughs> är det någon som vill vara med? nej. Jo, jag måste prova. Nej. Jag, jag inte. bara inte. Jag måste Jag måste prova. Jag måste ja. ja, det måste prova. Jag måste prova. Jag har ju inte måste ja, prova. Jag man prova. Jag måste prova. Jag måste prova. Jag måste prova. Jag måste prova. Det måste kan prova. Det måste prova. Jag måste Det Jag måste Nej, vi säger det Jag var inte där. Jag ska ha en fråga. Jag har fritt allt. Ja, vilken händer det här? Skadegruten navigatören. följer fel. <här> det slår det rätt? Eh Vad? två grunden 30. Ja ja, då. Ja, det får vi göra. Slår. Tio, eller vad är Det göra. Det gäller det. 10-10. Nej, du får prova Får du prova om du kan slå över nu då. Men Det över 30 borde jag lyfta. Liksom. Ja, det är bra ja, du. Din vad heter din katt? Eh uh, Louis, 60. Ja. Um, du Jag höja nullkast höja. Gör det bra ifrån dig med träffa ja. ja. och så här är, um, Du förstör. Ja. <skratt> eh, <skratt> <skratt> ja. alltså, ah, det är du var jävla bra Du misslyckas bara det är du träffar jättesnyggt Det är liksom såhär, Det syns, det hela din hållning Allting, att liksom, såhär, ja, du får. Jaha, mm. första gången <här> <jag vet inte. här> Medan då En, en naturkommning du, alltså. du, du sköt också Jag har skjutt med, jag missade med 17 Så att jag var en litet ah, ja, ja, ja. Du hade aldrig skjutit innan heller, eller? <här> ja, vi har ju Rifle har ju en massa Och nu är ah, okay, då, okay. Eh. Det är Massa, jag har 65 mm. Men Mm. Och då du du kanske egentligen har 32,5. Ja, men det är väl en mössa. Jo, det är fel på den här konstruktionen. Där. Mm. Mm. Ja, vi vet inte vad som hände riktigt. Nej, alla som var där slog lackroll. Jag jag för jag slog lackroll på besättningspersonalen uh. Nej! Jag misslyckas med 15. Jag lyckas med mycket. Jag lyckas med 65. Mm. Vad slog du älskar? 85 okay. Ja, 85, 15 jo, Jag hade 65 så jag vet inte riktigt Vad slog du? 81 Okej okay. <skratt> Misslyckat du <för> 16 ja. <skratt> ja, det är en gubmetera Jag har ju Får du kolla om fel på det? <skratt> <skratt> ja, du Du, du säger blån Och så skjuter du med och du följer Ode följer. Ode följer. Ode följer. Boom så trycker du av. Det bara heter, jag står lite i kines. Tack för den nu. Jag fått dodge på dig. 4D6. Jo, lyckas med 15. Minimi skada på dig. Jag var på shotgun. 4D6 så 4 poäng. Nej! Du får ha början. Vad syns honom för Ja, han är upprättad och arg att din farbrors Syster åt hans duvägg Det är, Det är så mycket musik Ja, men det är ju okej Jeff. något är okay. Tvis jäpp... <skratt> <skratt> äckningspersonal kommer fram och tar bussar ifrån dig <skratt> Och ber dig sitta ner <skratt> Ja, jag kan nog slänga den där bussar De får nog kalla på skeppsläkaren Ja, det kommer de de hjälper dig av Och tar <skratt> däck Och ta ner dig Och så gör de, de kan de plåsta om dig lite Vad ska de inte ha? Det är dumma på att jag har Pyrus 8 Skjut ner alla sätt Man ska inte stå och skottig Nej, tack i Kina så är det ju från höger till höger <klarar> någon... Vill ni fortsätta? Åh, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Ja, du jag liksom Det kommer upp vid sån här Han vill ha nödlade minna det är ju slå nu du fortsatt fortsatt med med. Med ja. Ja, ja. Efter den här lilla malören 15, så... Så frågar de om det är någon som inte ser hur det Jag Därför finns <issions> det fler kineser. Vi kanske att sätta oss med Polyn, något som är med i skadbordet. Tja för då? Det att ska Nej, jag provar en gång Stakta på alla dörr i hans Alla spränger Du måste av. Ja, ja, ja, ja, ja. Folk är imponerade ja, Det kommer fram en stor busk i sån Med sån jättevalvars mustasch Med kakiskjorta Och tropikhjälm Och så här med, med, med, med. Ja. Jag har en plats på min safari Om du har lust att följa med Du skjuter länge på dig Får jag stött från skotten Han tittar på dig Han skickar <laughs> Natural! Ja, fustet på sig. Har du aldrig det över? var här, eller uh, <gör> Nej, men, men pistol är duktig på? Oh, sen. Är du han han ropar på dem så kan vi ordna det här. Men prova en gång till. Då kanske du får kryss också. Nej, det, det är då. Du har misslyckats. Du skrev ut det här valet. Vad? Snått någon nu? Ja, det är mycket mer. Ja, det är mycket mer. Ah, elva? Elva! Sitt på klaget <skratt> <11, då. skratt> klarhet. <är> klarhet. <skratt> vad hade du nu i det? Nu var du 49. 49. <skratt> <skratt> har du haft 51 så har du, du krigit på elva. <skratt> <skratt> ja, två slag Och då och det Det var inte roligt. Nej, nej. Ja, jag kryssar den. Det är ju bara flickat är... Ja, ja visst. Eh, ni kan ägna er lite pistol, vad har ni i 75. 75. Ehm, ja. Ehm, de Ja, ni kan ju ägna oss lite pistolskytte om man vill då det finns eh, man kan faktiskt skjuta in dem om man gör upp en liten bana. Om man vill det med. Men det var Mm. Så då som vill fortsätta med kameran. eller? Vad tror du då? Är det bara <slår> <slår> ja, Jag har <är> <slår> <Igen. slår> tänkte ja. <slår> ja. Det var rommelant. Ja, ja. Och till att. Till. Queen? Bara slår du. <Femton. slår> <slår> det var en bra vad? Ah, 86! 86. <gör> PING ping. <gör> Jag är inte lärt mig <gör> <gör> ja. ja. Jag inte på handgamme. Alltså, lyckas ni så sätter ni kryss, och lyckas ni med femte ner så. Ja, det vill man räkna. Nej, då får du testa direkt. <skratt> mm. kan vi slå du? över det då. Slå över det du hade i så fall. Nej, mm. missade så och då? <skratt> Nej, Det var miss ja, Du kommer inte tillbaka från frukosten. Ja, jag, jag, jag, jag, jag frågade att Quinn var folkar var skill då man inte där som kunde på. jävla <här> <här> 94. Snäja <här> det, det är inte det, det är inte fumel, <här> det, det, det är, är lite. <här> Eller när, när Valrosen ja, är säker på att du planat i <här> uppmattenslagen. <gjort> <här> <här> Va? Åh. Oh, jag missade. Nu. Nej, det är fummel här tror jag, min sand yep. <här> oh, <yeah, yeah>, yeah. <här> Japp Du vill äta dig igen det här Som karaktär, allting är perfekt eller fummel Allting Lack mm. <här> Men vad fan? Ah. Vad är hundra. slå 100? Du 98! Nål, det måste vara bra! Det är inte mer faktiskt för den typen som Vad är det för slå du? 98. Ja, det var 99. Jag slår 0 lite. Jag slår du får till en rikkojé! Ska spara? Du skjuter hand skott ur luften. Hej då! Fyra? Jaha! Ja. Titta! Ja. Höj helv! Success! <hör> Jag var står <i> på så jämtigt naturligtvis Jag gör. Åh, Vad är det med pistol <hör> <laughs> varför är allt så roligt med maten? Jag har inte Jag egentligen Vad håller jag här? Vadå, Ja, visst Då är så, det han som betalar Eh, man, man plåstrar ihop allting, man tunnar alla vapen. Det kommer för skylt, så att säga. Nu menar det kommer förbjudet. Så är alla vapen inlåsta. Och dessutom får du inte för, för någon typ av det. Det blir på botten? Du är nu riskändis på den här båten ja, jag. <hör> Och <okay. hör> Han Nån <det> där <hör> Queen. Nästa dag får vi höra att 10 eh, personer omkom i en freakshuff Skulle du på skjult Skulle jag slå trippel nål igen Så är det Nej. För övrigt menas att uh, Du har inte längre någon plats I en på en safari är nämligen dig Rinsdär I'm too further than up en istället Eh, dagen därpå Så ni till Cairo Du får en, en väldigt saltad räkning Förstås det <coughs> var Det verkar vara exakt vad jag känner på casinohodet <coughs> Ja det är väldigt komplicerat i alla fall Det verkar som att liksom, ja, Minst 20 personer har förlustat sig i bar och restaurang Oh well Mm. Då måste man ska jag göra de kvitna med Tutankamon? Nej och... ja, för och, och sådana kantig kinesiska steklar. Ja, ja fler än med <skratt> det konstiga kinesiska också. Lite blodstänk. Ja. Nåväl ja. ja, det ser <skratt> eh, <i> <skratt> det faktiskt. Kort sagt är det? Trevligt du brukar uppleva. Det är mycket blodspillar dock Men så får man ta då Jag hörde om det liksom. Kommer till en okkultist Eller någonting jag vet livet av varandra Jag ska in i detta lite för svagare Förutom han då Som du får så bra på Är det du som kör tjänstebil Med att blåsa mm. Jag trodde jag hade tappat min ämne Men det hade mina Uh, han har lyttat sin karaktär Han har förstått på datum uh. Nu ska jag skriva lite upp sin omkolleg Ja uh, Ja, ni uh, anländer till uh, Potsi Vad hände med Wallace? Han blev så utträffad I vart en rikutschej Ja han lever positivt eller är Det står i hunden Det var felaktigt i såna tag. Du skrattar. Sätt tillbaka. Vinkel och stolpar. Det var dåligt det. Du ser du? Mm. Det är inte Ja, det ser vi. Fler. Jag visste inte om jag hade skrivit det på nätet. Bra. Så vad kan vi ska göra på? Ja. Vad har ni för plan för Carjo? Ni är äh, aldrig inte på ett sid. Man, är på kvällen, man ligger kvar på båten då på då man av och avlastning och allt, allt och där. vad har ni med er som möjligtvis skulle kunna vara intressant för myndigheterna att titta på Jag har tullen vad så Vad så så så så så så så så så så så så Sprit då så Spritåket, ju. Ja, ja, ja. Det, det, det. Jo, det finns ju. Vad? Tobak, pipa och. Vad säger du det? Oj, oh, okej. Okay. Ah, ja. Ja, ja, ja. Men det ligger ju i tobakspaketet. No. Jo, ja, nej, ja. Alltså, det ni har så att säga, på fickorna det tänker jag inte ens bry mig om. Ni är mm. ändå liksom ett sällskap som är, trots att ni är från diverse olika samhällsklasser, så är ni ett sällskap som är, ja, typ, hyggligt, så att säga. <laughs> Så att ni behöver liksom inte slå några slag eller någonting i den stilen. All utrustning, så att säga, om ni har vapen med precis som innan, när ni anledde till att Packa packade ner grejerna ordentligt och så vidare, så tänker jag inte liksom, om ni inte nu tänker liksom smuggla in en eller något sånt här i den här stilen, eller massa dynamit och sånt här. Det blir ju roligt att ha på. <SILEN> Har du massa med kemikalier? Någonting med? Nej, någonting är roligt. Nu hamnar någon i godisbutiken där med det påkommer. Ja, ja. Yes. Uh, nej, det är inte mycket mer med det. det När <SILEN> ni går upp på morgonen och det är egentligen bara att uh, arrangera tåg det går tåg dagligen. Uh, och ni kan ju beställa, ni kan ju få plats igen. Det finns inga kupéer, men ni får så att säga i de vita vagnarna, så att säga. Vi behöver inte hänga på utsidan. Nej, eller sitta ovanpå eller springa i kapp. Var landar du för någonstans Ni landar i Cargo efter tog. I går direkt. Ja, vi känner att vi först. Och sen ska vi på Saigo först. Och så åker vi från Potsdam till Cairo. Okej. Okay. Då landar vi i Potsdam. Potsdam och sen till med via tåg en halv dag ungefär för att mm. ta till så mitt på dagen mitt i det som hetast och eländigast och jobbigast. Det ni till eh, Cairo. Och då kan ni sedan innan i Potsdam telegrafera och få hotell och så vidare så att eh, på på i Cairo så står det någon där och, <laughs> ta emot det och packa på i avväsket på en vagn och se till att allt, allting och ni själva sköts så väl. Vad är det för språk från tror här jag Arabiska. Vad hittar ja. han? som hade ja. eh, man kan ta sig fram delvis i engelska. Som ja, jag, har, det. jag kan inte arabiska. Man man kontaktat kontaktat på på. Ja. Jag vet inte hann, oh, God, <laughs> <laughs> <laughs> Jag blev han talar arabiska. Kenevan. Kenevan. Han ska hylla på valmöterna ja. så alltså, då ordningen. Så hyllig? Det var det för det på. Inte det <laughs> okej <Okay. laughs> äh, valutan är egyptiska pund eller piastra äh, Det är men då egyptiska. kan man säga så alltså, både egyptiska jag och brittiska pund lika lika vara. jag antar att ni tar in till ett bra hotell Ja, vi tar in på något som heter Shepherds. Mm. Vi tar väl in på det finaste styretna. Ja? Eh, tror det finns helt en Gardens. Tror vi att det finns med på den här. Ja, es Esbequia parken Borde ha varit hårdesen. Det är <hör> Det ser till, där, där ser ni till Shepherds hotell Vilket datum är det du? Vilket datum är det du har? Ja, tre dag Tre, tre, tre var... dagar mm. alltså, Det var Jag fjärde dagen Det var sjutton Och där har du Shepherds Ja, ah, det var så som talt Ja mm. mm. eh, Opera, oh, post har ni där också Och, På någon av de här sidorna ligger det amerikanska konsulatet också Må jag inte Lite längre ut söderut så finns det flera um, affärer. Ja. Ah. Nu ska vi se här. Chakalen är i gamla kvarteren. Har fan är butik den här? Mm -hmm. Old City, gamla staden, ser ni här på höger sida. Mm. Det fanns ju ett brev till Mr. Carla från 1919. Från en faras sin är han skrev att han har lite kuriositet och sådär sin argi. Ni samlas antagligen i lobbyn där det finns fläktar och så vidare. Och tar ni och äter en sen lunch tidig media kan man säga Och svalka av er efter den resan Under dag Det finns inte så mycket kvar att göra idag ungefär Så att nu har ni tillfälle att koordinera Vad ni tänker göra i Kajor ja. Ja, Vi måste leta upp han och för, för Han har ju skrivit brev till Carla Vi vet inte om han träffade honom Men det är mycket möjligt mm. Och han har en butik på man gata i gamla korter Ja Det att det roligt att titta på Annars får man väl kolla lite tidningsklipp här, vad liksom, skrev nej, de om i explosionen? Lokal. Lokalt? Ja. Mm -hmm. Jackson Laias hade någonting inom, mm. om att eh, om, de, om det här omvägen de gjorde borde på att de hade gjort några i längs Nilen, i Nildalen någonstans, men det är ju nästa steg så fortfarande. Där kanske. Mm -hmm. Det får man inte obsättning på vilket språket kan. Den. Det är väl något språk i Centralafrika någonstans där. Det det vad skulle vara. Ja. Just här är det bra med abiska om det något. Jag menar. Innan fälldstudien och lite sånt, det skulle vara något iråden. i mediska. Ja, men det var lämpligt för Kenia kanske. Ja, till. Skriv upp kenianska ja. så länge så <skratt> specificerar vi det sen. Men det är lämpligt. Det är stabila jag, har, jag har förutsatt att det är Swahili men jag kan ju ha helt fel. Så det är det som jag har tagit till. Låt oss säga så att vi låter det här. öppet och så är det det, det behöver vara också. Det behöver ni två och så får ni välja vilka som kan det. Eh. <skratt> <skratt> äh... Just det, del fem av Jackson-Layas anteckningar från Nairobi. Ensam ensamt papper som påminner Elias om att Carlis resväg över Cairo måste undersökas noggrant. Han tror att anledningen till omvägen över Kenya är ett resmål längs med Nilen. Ah! Och det fanns ju rykten i pressen om att de höll på att göra utgävningar och, gör och leta efter att de sa de skatt och sådär. Ja, just det. Men de måste alltså ta reda på vad gjorde de landfall på vägen ner? På vägen ner, om, om ja. vägen ner. Ja, först mm. tror jag vi ska veta upp den här hamneraffären. Mm. Mm. Men vi kan ju höra som en alltså, massa lokala färgkara som deltog i ja, på den här äh, båten och skeppade expeditionen Och Så de där ju bara dumpat dem och så nu åkte tillbaka. Ja. Vi kan kolla med konsulatet också om de hade några kontakt där med dem. Mm. Några handlingar de tog ut när eller fick. Men jag kan gå ner till handkvarteren och, och hö höra runt vilka där nere. – Ja. – Ja, jag hakar på den. – Yes, vi börjar med två. Vad frågar ni? – jag, jag vill leta reda på någon halvskummis där, ja. – Stort här. Jag känner igen i min egen typ, så jag borde vara för den. – Helst en engelsktalande. – Slå en vi har ju slått ut alla på då revea, så, mm, nej, bra då, dessutom. Hur det var jämt? Ja, just det. har ju kontaktat. Jag har ju kontaktat. Jag som vi kan Jag har ju Det börjar nog. Ja, eller på museet kanske? Ja, det kan nog Då känner du någon som heter Dr. Ali Kafour. Ja, det är nog ännu mer tungt om man håller på med import-export och Ja, ja, absolut. Jag träffar någon där som verkar vara europejst ursprung. Jag har lite en shoppinglista och sådana grejer som jag skulle vilja inhala och... Ja. Och leverera till hotellet i en, i, i en koffert, lite prylligt. Snyggt och mm -hmm. utnytt, vackert. Ja, ähm. <hör> han ber om en stund. Äh, jag ska kolla lite mer. Så. Äh, men det, det kostar ju. Ja, det, det är inget problem. Ja, men äh, han vill ha lite förskott då. Ja, det kan han. Ja, ja. det... Det går en då, och sen så på åtta halvtid ungefär så kommer man tillbaka och säger ja, jag kan fixa hälften utav det här ungefär. Om du ska ha allt så får du vänta ändå. Till då. Jag kan ha hälften av det här imorgon. Men resten måste jag fortsätta och leta efter. Ja, men det är okej okay med två då. Ja, men då, då säger du två då. Det, det är bra. Det här namnet han till hotellet, det är en snygg resekoffet. Ja, just det. Mm. Shepherds, inga problem. I två dagar ja. kommer du få den här leverant till dig. Sen avser vi... Någon vidare information om, om man kan peka oss rätt riktning för nästa informationsmöte. <kort> Vad vill du rea på i så fall? Eh, ja, det av Karla expeditionen. Om det var några här som jobbade på Karla expeditionens det är i princip så. Ja, den är ju rätt känd. Mm, nej. Det känner jag inte till. Jag har inte så länge. Ja. Men eh, alltså det bara jag lägger liksom ett par timmar i handkaterna. Jag, jag vet väl liksom ungefär ja. så här vad båtarna lägger till och vad och brukar uppehålla sig. Vad man ska undvika för man typer. <laughs> ja. Inte uh, slå ett slå luckroll till Och jag vill ha ett kritiskt lycka Att vi ska hitta något av mat Han <när> traskar rakt in i assassinernas uh, Tårt Tårt krasch <tårs> <tårs> <tårs> <Nej. tårs> <tårs> jag för Jag mm. mm. Jag kan fortsätta leta Ja, yes. det var någon som slog. Nej, inte kritiskt. Nej. <coughs> nej. Men det var ska jag kanske tar honom. Nej, det ens. Där! Främma. Jag vet, vet jag. Vad gör du? Åh håller du koll på handen. <laughs> <laughs> <här>, nej, men han sa att vi skulle till Ferrazio. Och ja, han har ju butik och grejer, det är alltid spännande. Ja. ja det... Nej, förlåt. Mm. Kan vi följa med en affär och sånt det, då. Mm. det är roligt. Ja. Uppforsen. Ja, men vad, vad, vad gör ni för att ta reda på varför Ras film? finns? Ja, han har ju skrivit att han var på Chakalnas gata i gamla kvarteren. Så kan vi bara leta där. Ja, vilken det? Det är två mm. kilometer långt, eller vill jag ta. Ja, med min eh, <laughs> fantastiska arabiska. kan fråga mig fram. <laughs> ja. ja, ni börjar fråga er fram. Ni får massor av vaga svar. Och, eh, ni, till slut efter en stund så tror ni ni kommer fram till en gata som är. och Sen så börjar det bli mörkt. och Sen kommer ni fram till att vi hittar nog inte det här idag. Nej, vi får det... fortsätta leta i morgon. En taxi. Mm, mm. mm. Du slår vad som navigate för att se om vi inte är tillbaka till fan, eh, hotellet. Mm. Vi sitter och tar en kall drink ja, utanför hotellet kan jag tänka mig. Slår Nej. du ut? Nej, det är inget sexigt. Hej, du är med. Jag har så lyckats. Nej, det är ju förr. Ni är rånade. Jag vet inte kort över tongen. Nej, det var jo, inget sexigt. Sätter med sig det? det. Ja, när ni är Väldigt sent Till slut Kommer ni fram till hotellet Jag tar nog med kompass Sitter nästan och sover Titta på och, och, och, Här, ni ska inte vara ute så här sent På kvällarna I I, nej, nej, nej, nej. I morgon En Jag kan kolla Chancornas Väg <gör> ja, och sen det, det, det, det, det får nog in någon droska in i Det här men, men, men, men vi har Guide, pojk, absolut, absolut, vi kan ordna det sen. Oh. Um, hur dags ska han vara här Är du det, möjligtvis någonting Vad är Faraz Najir Faraz Najir har en affär där Känner du dig när det är något Nej det är inte Men äh... <klar> <klar> <fannas>, man Ja, Faraz Ja ja, ja. <låder> mm. Nej, det gör jag inte men jag ska naturligtvis eh, framföra det här till eh, guiden. Bra Ni mm. morgon Ja, 10 11 så där efter första. Nej, fart. nej. 9, ja, senast. Ja, 10 till 11 vart vi kom tillbaka. Ja, 10. Nej. Ja. Ja. Jag blir på sex typ 2:00 nu. <låder> ja, det är 20. 20. vet inte bara så. Ja. Bra så. så Ja, det är, de det, är det är kväll Det är en dag som var varm och Det blir kallt Åh, oh, så fint mm. och, um, en Till slut så lägger fint. sig liksom Det här, det här sålet Och en stundsgymnastisk övning. alltså runt omkring i, i Karo. Det, det är djur och det är människor på gatan hela tiden. Och det det oh! är <tryck> ja, ja, inte så. Vi äh, stund på dagen så hör jag, Ja, kom man! Ja, kom man! Jävlar så stor råd. <tryck> Vad är <g> det för någon? Jo, ja, men det är, det är, alltså ja, men det är Jag faktiskt deras alltså, bönutropare. Gud det är så stor och bara. Nej, Nej! De är så lila! är omgångar! Vi ska gå! Why is it you? No! Why is it you? Why is it you? Klar. Det var har ni skyddsrum på det här åt <hör> Förlåt, ursäkta vad säger du? Tyskarna kommer <hör> Varför, <ni? hör> alltså, varför nej, det? Jag. Varför de kommer och ska bomba oss? <hör> <hör> vad undrar du detta Han alltså. hoppar det här, alla uppe i tornet <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> det <är> det <hör> Nej, jag vet mig Ursäkta, men det där var blönt ut och Jag vet att det är i Men han skriker ju att tysken kommer Ja, han har det Det Ja, men så är det Jo Heter du Heinrich Du vet maskopi Ja, det är <tryklar> Hinten Men såg det Så att hon se professor är i för äh, <laughs> för danser han måste Jag ja, ungefär jag ingenting om jag här <då> så. <active> Professor Jag tror att det är bara öppen nu faktiskt jag, inte precis, jag har det nu Jag har det jag i ryggsäcken Men jag springer in i källaren om jag Jag ska sova här Ja, okej ja. De arrangerar det. du betalar Och de arrangerar det. Hur mycket alkohol finns i avlopp här för övrigt I ett muslimskt land Inte mycket, men det finns ju alltså På de här europeiska hotellen Så kan du ju absolut få tag i Ja, det finns Whisky och Våga och vin och så här ja. va? Så att... Men det finns ju inga överflöd Om man säger så ja. Och om, du, om ni bestämmer er för att ha riktigt sån skiva Så kommer vi ha slut på det rätt fort, Kan jag säga En dåligt med ris ingen ris, ris. ris. ris. ris. Man... Det ja. <laughs> fantastiskt dåligt Lika bra det Ja, Visst, det är kinesiskt. Det överstyr man faktiskt. Han försökte, försökte odla ris i botten på sjössnittet, du och jag. Men eh, det gick inte särskilt bra, så vi kastade över överbo till hajarna. <laughs> jag förstod inte allt för Haja! Det är oh, fast så häftigt. Fast tåg. Så. Så. sånt där skit oh, i de japanerna. Oh, de är ju sånt piss. Jag förstod inte det ordet det Nej. sammanhanget där så är Pappa, hej. Och mamma, haj. gör en rörelse. Du känner inte mer. Du, du är säker på din mamma var inblandad i det varför <hör> tar <talet, du. hör> ta lite. Ja. Gör ni resten. Du får Jag berättade på kinesiska också. Oh, är det. Ja, inga problem. <hör> det är inte. <klockligt. hör> ja. Då är så att man är inte Du inte då. Ni kan är det klart. Ni är skitpå. Jag fan. Ja, tack. Promokulture förstår ni varandra perfekt. Ja, <skratt> <skratt> Mycket bra. Ingen av er vet vad ni pratar om men ni förstår va. Ja. Nu ska vi puffa pipa med när jag går längs. Du smokar? Nej. Köp då ringer du, Ja. Ja. Bra. Ja. Ja. Det blir lite liten lullning. Villkommen nu. Var inte van vid det är lite vanviner, så blir det en det. lullning ute. Nu ska vi se, om du kan klara sig från sängen så. Alltså. Jag känner igen en söt laddning ja. också. Har inte redan klarat av det? Så, ett par puffar så där innan du ska gå lägga dig. Det är perfekt. perfekt. Eh, Förmedlande omständigheter för du uppsöka OBO först och främst. Öv? Nej, Jag är för trött på detta. Jag tror ni skulle vara färdiga med detta tills jag kom. Ja, men jag har ju har en del. Vi är alla bakom. Vad var det för en. Är ni alla här? Du har börjat känna en massa. Ja, det är lite den varmaste. Måste du varma så. Det var julet. Vi går in i den här det är något 46 årsiktigt. va? I massor är det, massor. Är det ja, Kan det är du ha fler saker som uppåt. du vill åka Så det är ganska så bra Klimatmässigt ja, Kan vi inte skylla på något nödig kille? Det det, är <gås> det, ja, det var säkert han som gjorde allting själv Han har gått och <hers> bytt ut pengarna Av var på att jag har ansvar för dem Så jag vet ingenting om att de var i Alla hade skyllit på dem ändå Så det är väl det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 om inte vill du ihop upp mer? Nej, jag vill ha in i gärna. Nåt så? så? Får du ta ut den där Nej, det är bara för att se. Måndag Nej. 77. så ro. Det slår en t Nej, tjatta. Tjatta. Åh, vad är det? Det får vi se. Ett eller två ska du ta. Ja, för det har vi slagit. Ja, det har den där. Det är bara åtta. Åtta <här> år. Ja, det, jag brukar Jag alla fall låga så mycket längre än jag. Jag lyckades få dem så mycket längre än alla andra. <här> Utan vanligtvis så dränger de kvinnorna hårdast. <här> ja, men <här> det verkar så. I alla fall de som. Vi då, försöker få dem att bli mer färdiga och charmera dem. Det kan bli en bra dag för Ja, bra. Ja. Jag ska se mål. vad jag heter, bara. Ja, men ja. du äh, är ju såkert. Ja, måra! kanske. Ja, kanske. För det förrän, så har jag är inte det nu. Tja! Tantan! egentligen inte på att vi har gjort det, men han är en bli skjuten. <hör> <Nej. hör> <hör> du skjuta någon annan också. Nej, <hör> jag har <är> inte förvågat det. <hör> Både Bassa och Åga och och lyckas skjuta någon annan. <hör> Jag har slagit tre slag och två av dem har varit 99. <laughs> Han sköt mig med en hagelbösa I ansikt <gör> ja, ja, Du duckade du ju sådana Ja du duckade så är det sida är ju Sida av ryggen eller någonting Det är en, en trill av duckar <gör> nej. Han såg den komma Jag följde en ledung <gör> ja, Han, liksom, han liksom är liksom inte riktigt Undan när han svingade eller? Mm. Du tänkte liksom såhär, nej nu, nu, nu Stopp, nu stopp, nu, nej <gör> <gör> Jag vill få se Inte rådjur i storkatten Inte det kan han väl vara sånt men... <hör> Ja, men men vilka är vi? Eller? Jag kör. Jag, vi är i i dag. Vi är i Kairo. Vi är i Kairo. Det är Och vi är halbroden. Var var du advokaten? Militärpolis. Militärpolis. Och... Jag är amterpolag. Manlig eller kvinna? Manlig. Manlig amterpolag, säger min lady. Strax så fort så. Ja. En släkting. Ja. Släkting då. Men hur du? Vad vad gör jag? I barnbarn. <laughs> <laughs> barnbarn till äh, Clarence. Gamla i livet. Ja. Jag är Clarence äh, kontakt till den dåvarande. Oh. Gamla äh, sprängare och guldleta. Dynamit här. <här>, <här>, så här För svärskris igen på huden. <här> <här> och jag är en, en atlet <här> som, <här> är då, <här> som, som är, väldigt på duckar, det är <här> <här> Som väldigt tur i produkten Men både Parker och Wine. <här> Okej <Okay>. inom, <den, här> inom cirkusvärlden <så> att <här> ja, säga. ja, ja, ja Kinesiskt då, så bat han för fot för att stå <här>, här Fyra smålätter. Ja, list. Är det klart? banan och fyra vinare. Nej. Ja. Okej, okay, vad gör vi i Cairo? Eller vad gör ni i Cairo. Vi gör inte lite efter den här Kalah ekspeditionen. Mm. Vi ska försöka hitta upp en butik i i bara Rocher Karlson. Mm det ja, är jättebra. Då. du var pappa Parker. pappa Parker ja. Ja. så så jag har jag räknat med ja, du kommer lite efter dagen efter anländer du i Cairo då ja. hur kommer och, det sig att jag följer med de här, eh, det här genom Carlisle eftersom eh, din dotter då eh, var i utskickad av Erika Carlisle och eh, du har fått förklara för att eh, den här släktingen Queen har tagit över så att säga expeditionsansvaret. Mm. Men du är då ombedd som du har kontaktat Erika och också får vad är som på egentligen. Ja. Och ombedd från hennes sida att äh, representera henne. Äh, och, men sen framförallt så är det inte så vad vara i helsikhet som hänt. Och just nu så verkar alla andra ledtrådar och din, din dotter har också sagt att de... Häng på dem. Utan annars så de inte sig själva. Vi slår jag åt. Jag hade ju inte kommit dit den Nej. Så, så du, du, ja. du missar dem hela tiden med en dag. Så att du är en dag efter. Mm. Så på morgonen då. Så, så kommer du till Shepherds. I, i Cairo. Och nu är det en kines som står och... <skratt> <skratt> ja, står i trädgården. I nere, trädgården. Och... Ner i trädgården är den inne i båda. Det finns lite inne i båda. <skratt> Sen kör lite chigong ja. ja, där. Finst vattenbara <skratt> om på hotellet. Vattenbalonger! Det är en kritisk lack. Nej. Jag kastar bara en hink vatten ut från ett fönster så här nere när han står och chigong så springer jag upp. Du blir lite, det inte alls någon när du här. Ja. För fan nu nu ska man. För Nej. Han får inte en Nej nej nej. Nej med den där där där där där där där där där där där där en där där där där där i What is this? Oh my god, they're attacking me! Ah! <laughs> What's your name, Just <laughs> get <laughs> Och ja, jag i det här. Kiss, Jag hjälper att gå alldeles för ja. Hoppas det är någon av de jag ska träffa, tänker jag. Han blev lite störd av domen som gällskräckte. Mm. Verkligen värdeligt nu för tiden. Ja, Massa i regnperioden. Fing, jag misshörde ett böterrop och mina arabiska misslyckades så mycket så jag trodde att jag skäggde Tyskland anfallet med Så Jag har sovit i källaren därför jag tror att det är Tyskland som kastar maten i här försöker man att jag inte har Jag har inte sett dig Jag har inte sett Nu i Jag inte sett dig i fler år. Jag har inte sett dig i Jag Det inte sett dig i Jag har inte Jag inte i Jag Jag inte ia sekongen och nej nej du ska väl inte känns ganska ologiskt. Du vet i grund och botten ungefär vilka som ska vara med men du vet egentligen du vet att de åkte tillsammans med någon kines och ja, några andra personer och, men helt Det är ganska högt. Du vet inte mycket egentligen. Du vet, Men det är förmodligen ja, du... Queen, jag går in och frågar Ja, du söker mig efter Queen och sällskap mm. Ja, det är mer källan, säger jag <laughs> Det har nog kommit upp <laughs> nu Det här fanns ja, just Nej, det är en stans efter De kom bara på natten och bombar Så ja, ja. ja. äter fokus Har <laughs> <laughs> <laughs> ja, var ni varit med vattenhinken? <laughs> <laughs> ja, jag sitter och dricker tre Och så ser jag en vattenhink Kom och far nu Hahaha en halv minut senare så, så, så, så kommer jag igen jag <skratt> Det var som att välja uppståndelse med den damen ja. Vad det <skratt> Personalen kom ner och frågade Ursäkta, men har du sett min he-he-he he he. <skratt> Han ligger där Fråga ja, kemisen Direktörerna framme Lugna ner den här Äldre brittiska damen Som <klipp> Åh, Kom vi bara och får titta på Pyra biten Överfallen på sitt eget hotel Ja Det är en fråga efter så... Jo ja, ja. ja, det är han som sitter där Och dricker te Lönska världenslag här Ja, jag sitter där. Ja, jag kommer att stå mig ner och frågar om det är Herr Queen. Ja, vem frågar? Parker, Sean Parker. Jaha, ni är släkt med fröken Parker? Ja, det är min dotter. Ja, jag förstår. Ni här får är till vår lilla expedition. Ja, det är precis vad jag är. Jag har även pratat med Erika Karlan om detta. Så hon <här> <här> <här> dock, ehm, ja, välkommen då Hon är införstådd med att jag är, mycket, jag är mycket intresserad av vad det här tar vägen Det har ju trots allt lett till att min dotter sitter i fängelse på ganska lång tid <här> Ja, min habbo är jättedöd Det är alltid tragiskt Ja, <här> min <alldeles> trakis, ja. <här> Men nu kom du hit precis i rätt tid för det är idag vi börjar arbeta på riktigt. Det låter spännande. Nysta i Vi ska försöka hitta far, far, Faris Najid. Ja, väl. ja, mm. ja, ja, ja, ja ha. han har ju varit i en butik. har i Det måste han, bli Det finns ett brev från honom till Kala från 1919 mm -hmm, där han erbjuder sig hjälp. Det är vårt främsta spår här i Kajmo. Han har en butik i Och den lyckades vi inte riktigt hitta. går men, <går> ja, men idag tänkte vi, vi ju ja. Min guy Ja. Kan <går> <tjena, gär, förlikt. går> ja, vi låtsas vi är gången har vi en guy också de liksom Det är lite bättre att Ja, men du det med. Det blev typ natt <går> ja, typ, när na. vi kom ja, för tillbaka. Vi var, det var, det var i sa du? Vad vet vi? ni vet ingenting. om det. Nej. Nej, inte, då jag ska kiga för så bara på. gå vidare till <kör> Någon slags myndighet sjöfarts nej <skratt> nej men så inångis <skratt> man nej, polisen, nej, polisen nej, jag det, nu, så ja ja nej, de, ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja vi ja ja någonting det ska ja jag har det, det, ja, Jag ja ja ja jag tror faktiskt att det ska finnas en, en, en, en expedition just nu här ja, så. som leds okay, okay, av okay. penny Foundation. Jag vet du vad expeditionsledaren uh, heter? Ja, Dr. Clive. Dr. Henry Clive. Vad, vad, vad finns det för information att hämta om den här? <hör> vad, vad, vad vet du? Vem är det du pratar med? Eh, du pratar med på <hör> mm. uh, Ja, Jag vet inte så mycket sen. jag bara hörde att det var lite uppståndelse runt omkring i deras utredning för några tag sedan. Alltså, alltså, det är ju med någon det är my, my, my, som har blivit stulen eller någonting i den här stilen. Jag tror de har till... i de det men house Ja. det är den alltså den den den mista som sitter med kisa. Lite på. De har sitt täter och sånt där Ja, jag visst allting finns där. Men mina där. Men det har ju antagligen att man har använt samma eh, med är. besättningar och sånt för att ta sig I i. Kanske det där man borde prata om är Det är ju bra i mötet. Vi kommer fram en, eh, <coughs> en personal då, som samtidigt också så är det är. Ja, så en kyrkis som eh, Men den här eh, guiden ja. är här nu. ja vad bra. Va. Mm. Då var det bara att ge av fort. Jag är inte så länge. Merkt har jag något Och där blir färd. Jag får börja lämna min väska. Nej, jag är gud. Nej, är Det är jävla tur. Ja. Fyska och uh, allt. Det är en kjöp. jag. Ja. lite uppe att då vi Vi Ja. Du går ut och tittar omkring, och så, så tittar du ner, och så ser du en elvaårig liten pojke. Ja. Särskilt meeting point. Med Ja. <här> Hej, mina arabiska. <här> <här> jag heter Theodokrin. Ser jag på alldeles utmärkt arabiska. Ja. <här> Han svartar på arabiska. Han <här> <här> heter Mahmoud. Mm. Ja, han är Erik guide. Bra. Självklart, Naskend. Uh, Förrastnad gil. du till det. Kan jag stå? Ja. Bra. Mm. Mm. Ja. Hur många? Ej, ja. du var ju iväg. Jag tror att pratar med en Ja. Mm. Men då är så jag säker att det Om det ska vara så. Allihop då. Allihop kanske. Vi har Ja, alla har gjort inga inledningar. De split the party. Är nog ju. Det är de timeouts för Det längst fram. var Du en gång. Jag Och bakom morgonen så är att jag vill ha det om du har ni något annat så får ni säga att jag tar med ryggsäcken Det är 12 Fast det kanske inte är just en ryggsäck utan det är, Jag har en sån Ja Annars så räknar jag med att det ni har uppskrivit i, under fickorna Det har ni alltid med det mm. Förutom att den var sådär Vad? Va? Ja. Har du också fått något sånt? Det jo det tror jag Den ligger nog någonstans där, där en, någon den. Ja, Det var ju inte mycket jag hade på den <hör> Inte helt röntat <hör> Ja <skratt> Inga problem En halvtimme ungefär tar det Den här lilla pojken han visar er ja, det är inte så mycket <skratt> ja. Ja. <skratt> Det var en väldigt <skratt> liten guide <skratt> Mm. Och, han går fram och <laughs> pratar med någon och så vidare. Jag han säger? Ja, absolut. kan Alla som har varit bestämda kan prova. <klar> alla kan prova alla kan slå lätta. Mm. <klar> nej, nej. <Läget tryck> det kan inte. något behöver i ja, det till två gånger så Totalt 134 fick. Det det. får <klar> <skratt> <klar> Ja, Michael Poken kommer tillbaka. fick jag. vad jävla att ut så. det har du gjort. Nu <hör> ligger du runt fem. Förresten, <hör> jag affären runt ner. Timon! Mm? Mm? kommer från himlen. Borta. Nej då. Det ligger så ofta här. Det är Jag fem hur länge sedan är Tre timmar. <skratt> timmar. <skratt> <skratt> uh, nej, hur länge sedan är det? Ja, 1911, va? 1919. 1919. 19. Ja. ja, det är fyra fem mm. år sedan. Aj, aj, aj. Det var en som bombar. Uh -huh. Jag frågar, jag frågar mer. Jag. Frågar Vad är det för alls? <skratt> oh! Där var Yben! Jaha, där var Ja, eh, han går in i den första, första affär och foga och kom kom ut direkt efteråt. Nu vet jag. att eh, nät har eh, ny affär. Mm. <clears throat> i eh, Khan El Kalili eh, vid eh, Sharia Musirinala. Nej, Det nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Muskigemt. Det är stor. Eller? Ja. Ser? <skratt> <Okay. skratt> ja, jag. visar, jag visar sen. Jag har ja. ja, ja, ja. <skratt> ja, <precis. skratt> Nej, det är nu längre är en stor marknadsplats i Gamla stan. Längre <skratt> längre bort då. Okej. Okay. Uh. Och eh, det tar en halvtimme ungefär till Vi tar igenom de här Det är fullt med folk överallt det är, eh, Överallt så hoppar ut folk Och försöker präga på er Massa krukor och grejer Och alla möjliga elände Och det är, ni får runda kameler Och det är trångt elänt Det är varmt Det är, ja oh. Jag håller och på fickorna. Ja, absolut. känner ni gärna så. Och kolla Fiku! Kolla Fiku! Ajaj! Många tjuva! Jag kollar på min mina, Koll. avstånd. <laughs> Jag kollar alla andra situationer. Ja. Ehm. Lite däremot senare så kommer ni fram då till en. E den här marknadsplatsen flera krukmaker och där de säljer en massa krukor och vardagsartiklar eh, <skratt> i keramik eh, Inklämd i alla de här butikerna så finns det då en, en enkel dörr eh, och ett fönster och på det står det just en eh, ja, kan slåg på sin arabiska Det som vi alla hade men nej. Nej. nej. nej. nej. Du Stif, jag nej det står ju så Men vad, är väntar. Väntar jag är Nej, Men då också står det klart tydligt eh, eh, Curios på engelska och Magasin eh, magazine de antique. Antik mittiss eller något sånt där på franska. Ah. Ah. Eh, <coughs> kan jag slå på så åt Ah, det har jag inte riktigt. Åh oh, dammar! Men det hade du. Jo, jo, jo. Då har mycket kryssar så vidare. Ja, 22! Jag 25. Ja, 25! Bra, då. <laughs> Vänta, här det blev riktigt. <skratt> Nej, det var ju efter när jag inte riktigt. Lägg märke till att Critical lite är ändrat. Jag vet inte varför jag hade satt okay. avrunda neråt för att ni har avrunda stor istället. Så är det är bara att dela på 5 så vet ni ungefär vad som är en 20 procent utav <skratt> Yes! Jag hade 55 men jag slog 12. Eller har jag Ja. på det? det var väldigt jobbigt. Oh. Ni som lyckas märker mm. att de runt omkring verkar ta lite omvägar runt den här dörren. Någon till och med höll ju mumla liknande det som han nödutropade. Men alla är Vad? Ja, det är splinerna. Det är var bara för att jag måste inte med mina <clears throat> Jag lika bra att skriva till med en gång. Ja just. Esplinofobi. Jaha. Frankofon. Vi mm. mm. Det är intressant att är Ja. Vad är det? Ja, men, ja, det, vi, det vi, går. Oh, vi. All ihop. Ingång. sig Det, motvikt, <skratt> det sitter två tyskar. det <skratt> är en maskin Ja, <skratt> ja. Nej. Nej, det är en liten trång butik fullt med massor och krimskrams egentligen. <skratt> Kan slå av sin next uh... <laughs> ja. <ut den> hurdle <laughs> Bra initiativ. Slå vad sin dexterity. Tack slå vem. en dex gånger 5. Vad har jag att inte inget att göra. Slo. Alla är ju. Lägg 3 19. Den måste jag ha något. Ja, jag är visst. Du välter någonting. Du. Ni som misslyckas välter någonting. Slå en Nej, dex jag, jag, jag. gånger 3 var hit så... ni som välter något. Okej. Okay. Vi <laughs> ja har var. Jag har eller med 50. Mm. Ja. Jag är klarare mm. jag jag det? Ja. In i formen. Kan någon en annan försöka. Eh, <laughs> uh, absolut en dex gånger. Oh, är i det här jävla trånga utrymmet. Eh, växt och så fort det hör. för alla små det. Eh jag tror, jag, i... jag tror att jag går till honom, men jag lyckades. Så... Nej, jag missade. Jag ja. lyckades för när jag... Det lyckas. Jag har hålla honom där varfter. Så... Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror så var fyra. Vad? Ja, är. Ja. Ja. Ja, ni... I tumultet på något sätt så lyckas ni få till det så att det inte går sönder någonting. Men... Mm. <laughs> det blir ingen stor av En liten, kyutrygg man kommer smyger fram. Och. Eh... Titta på. Ja, lite bra, tycker jag! Det <laughs> ser lite orård ja Jag skulle misstänka att en bränsskada. ja <hör> undrar vad <hör> det Vi kan slå vad vara som Melissin. Med. ja det är inte så värre. Vad var det? Nej, jag tycker <hör> det är. Nej, <hör> nej. 97. Nej, det är ni vet inte så mycket. Det är bara en otäckskada. Vad <skratt> oh! <skratt> mm. <skratt> fan? Han, eh, han, han, ser väl ut, då. han, han säger på. <slut> på <skratt> ja, han får. lite halvt engelska. <skratt> <skratt> oh, no. Intresserad av något? Intresserad av Karl. Mm. Jag fattar honom så här. Stanna upp. Titta på dig. Affären är stängd. Varsågoda att gå ut därifrån. Jag har fått hittat på arabiska. Vad säger jag? Nej. Han är vänliga när jag börjar kruffa på er så här. Ja, men jag har ett brev här jag skulle visa. Jag vet ingenting Jag vet ingenting Mr. Tack så mycket. Han kruffar hårt för att försöka få ut det. Mycket lönsamt att prata med oss. När man skakar på huvudet. Sputa ifrån 1000 dollar Persuade. kanske är kanske någon som har det eller? Jag visar att visa märket, Persuade. Jag vet vilket märke. Ja, ja. Apossin märkligt. Apossin märkligt. Säger till någonting om det här? här. Jaffan. Jo. Eh, han, han, han, han, han vänder sig om och så tar han ner en koksabel. En och bara så här viftar. Ut så Okay. Jag tror tårtan vi vill att vi skulle gå. <laughs> ja, blir Det, det här, blir här. Nej, han vill ha stekta små spärvar. <laughs> du vill <ser det> <hör> <det> att... <hör> Alltså alla låg och kineser har alltså någon sak saker folk. <hör> det och uh, vi med vi springer ut <hör> Tack, tack! Jag jobbar ner! Jag jobbar ner! Jag jobbar ner! ja jobbar ner! Jag jobbar ner! Jag han ner! Jag jobbar Jag Jag, jag... jag Fattar jag fattar ingenting Orange, Ja, det där var ju det Säger jag, jag var ju över sen mm. <laughs> Men är vi på gång ut eller? Ja, ja, ja, de, de är ja det. det är för lätt Jaha, varför det då? Ja, han ville att vi ska gå ut mm. Du det. en slås igen bakom En hör, klank, klank, klank Och ett lås och... Detta tar främjande kultur och har så subtila svårigheter Hur svårt skulle det vara att öppna det här låset utan mycket Ja alltså Bara teoretiskt alltså, Det här är inget ja, lås längre ja, Nej men Hur äh, svårt skulle det vara Jag vill inte försöka utan bara Nej det är inget svårt lås Det är bara vanligt stannat lås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 ni står utknuffade det. där gick inte så bra. Oj, oj! Han nej! Skipa på munnen. just det, <jag> <skratt> <med oss. skratt> är vi har honom, Är Ja, du är kvar. Ja, ni inte betalat det än så här. är inte fint, ska betala dig. Nej, nej, nej, nej. Ni, betalar så jag. Inte lura mig. Kolla borta <skratt> jag tror jag. <skratt> <skratt> han tittar på den <skratt> Ja okay. <laughs> <laughs> är hur blir det här? <laughs> Storpläggarna? Mm. Ja men det fick vi i alla fall inte en reaktion att, som visar att han kanske har en aning om vad kalla <laughs> expressionen är på. <laughs> <You don't say. laughs> men eh, polisen och de lokala tidningarna? Ja, och jag ska till min kontakt på museet. Ali Då Doktor Ali mm. Jag går helst inte till polisen men jag går tidningarna. <går> ja, det kan jag tidigare. Ja, smittorlig. <går> ehm, vilka går till tidningarna? Ska vi se på vad Ja, rå rå skickar vi till det. Ja, tur tur. Don't let her you. När var jag har råd <går> <går> ska jag nu. Ja, är det någon som ska gå till polisen eller ska alla följa med till eh, museet? Museum. Vad är, vad är alltså, det är ett för ett museum? Jag är Finns på gatan då? Ja, men vad har vi där att göra? Ja, det här är en kolkula cool Ett museum. <laughs> ett museum Vi borde liksom var fram, dra slit som flyger upp till en annan Men, men just, just nu varför gör vi det? <laughs> det talar du nog Queens eh, gamla polare. Jag är nog ganska nyfiken på om den här. Queen har någon aning om vad man håller på med, så att jag får in och efter honom tror jag. Mm. Ja, jag blir också med det. Men jag har roligt titta på lite. Militärpolisen med K-pisten. Ja, <här> <här> <här> <här> <om Sorry>. <här> <här> det går bra. K-pisten, polisen. Jimmy Allgörde man inte. Jag har rörde mot sin vänster. Fan, det. på lilla guiden. <här> Ska tro, trolling at the bank Det är ju så om man ska kolla på banken Och så skrika Nobody moves I drop the lens <laughs> Det finns det ganska mycket linser på marknaden Annars Säckervis <laughs> uh, uh, Ja Alla till uh, något håll. Uh, tidning Ja, finns det någonting? Ja, eller är det tredje världen. Kan någon bibliotek, Dakid, Dakid, finns det? Eller får vi gå till här lästern? Ni har sett den, den ligger på hotellet. Den heter Cairo Bulletin. Det på engelska. Hotellet? Ja då, bara hotellet. Perfekt, vi tar av felsen här Ja, det... Det är inte så svårt Det är egentligen bara titta på tidningen Så ser ni vad de har sitt kontor Och i är i närheten Utav den parken Går dit och försöker Samtala med dem på arabiska Ja, lycka till De kanske kan engelska De skriver på engelska var Ja, de skriver ju på engelska Då kanske de kan engelska jag kan då. Jag kan Det På andra sidan eh, parken ligger det booting. och, och, och eh, lite ett enkelt kontor. Ehm, ganska kanske så väl städat. Ehm, kan slå oss en high roll. Ja, är det? Jag gör inte det. De, mm. Kreat. <skratt> <skratt> det är uppenbart, så alltså, man säger så här det är, är anglofil som, som bor här. Det är, alltså, det, det är tavlor med sån här välkända brittiska sjöslag och det är mm. möbler, allting är inspirerat från Storbritannien det sitter här där. Någon städar på. Man. Det är på rätt ställe för att. Nej, går inte med på. Nej, okej. Vadå? vi Är ni på väg som är förberedda? Svarta marknad. <laughs> Ja. Nej. Kommer han då när mm. Det är inte härvåld. Nej, när han mår då. Jag fick en väldigt god idé, jag sån, men jag vet jag ser, inte ser vilken jag. idé det var. Nej. Ja, det var precis det du sa, så att det är... inredd det jag hopade inrädd kontor. Jag vill reagera på Ja, faktiskt. <laughs> mm. uh, det var verkligen slöseri. Snälla? Nej, är <laughs> det är det bits. sitter på kontoret. Ja. det äh, Ja. <gör> ja, säger jag, kan jag om det. Ja, goddag, professor Lloyd Eckro heter jag från Harvard University är faktiskt här på Yeah, your name. jag är faktiskt här på lite äh, jag jag ja. studieresa håll på att samverka information kring den Förelyckade Karl-Elexpeditionen för några år sedan. Ni kanske ja, inte ihåg det? Ja, det är ja, ja absolut. Som... Ja, känner jag till lite. Eh, vad vill ni veta om det än? Ja, har eh, du några det är med det ingår till några gamla tidningar från den tiden, eller det var särskilda rapporter som gjorde på karl Absolut, har det. Och det var väldigt intressant för oss att hålla på i så Ja, ja, självklart, självklart. Kom med den här vägen sedan. han visar vägen in genom en bakdörr och där inne finns det ett skåd. Den ligger alltså stapelvis med kartonger mm. och där ligger tidningar och nummer för nummerförvarsan. Han går egentligen direkt fram och så plockar ner ett antal tidningar och nåda och sånt så. Ja, det här borde vara som vi ser maj 1919 ja. Det borde vara anledning, men inte minst helt fel. Han bläddrar lite. Ja, just det här av en artikel om det. Ja, han det klart. Sen ska vi han bläddrar fram och så får det en från 1919. Varsågoda med det här ja, Det var en annan sak att komma tänka på När vi var i gamla stan och eh, Kollar runt så, så vi är... vi hörde vi att Om man är färg ja. eh, <laughs> <färd, laughs> som har prioriterat Ungefär som tid Tillhör en frans Nageer, en kuriose Men måste var mm. en lite av dem göra Men jag minst ja, ja, men Jag har inte haft det i jag att du skulle vara relaterad till Har du skulle... ja, några... någonting från den tiden? Det är den jag tror säkert att vi har skrivit om det sen. Mm -hmm. äh, alltså, alltså, låt mig undersöka det. Men, goda, är det någonting jag kan bjuda på? is Iste kanske? Det, ja. Ja. Ja. Is-te? Ja, det är det. <laughs> <laughs> ja. Och Kako? Ja, fan, biste, ja. ja, ja. Han, han, han, han hjälper gärna. Han stanna kvar också och liksom gå igenom och eh, man verkar väldigt där intresserad att prata man har ingen kommit om... ihåg några namn på några gamla kontakter han har haft eh, sådär som eventuellt så skulle är det fler på det här frågat om karl litex de senaste månaderna eh, på din fråga, nej han, han kan inte så sådär relatera till några speciella kontakter eh, han eh, tog ju kort, naturligt. han träffade de här, men han kände inte till någonting annat runt omkring. Mm. Eh. Vi hade ju ett man på en som var med på kolla expeditionen eller som var med i arrangemanget. Om man säger. Vi var och besökte honom innan, han, men han fick ju tuppjurket, bara han hörde namnet va? Mm. Ja, det var det här för Nahir. Ja. ja. Va? Vad hände med Asaf här? Ska ni om det är med? Ja, det är det jag letar efter nu. Ja. <laughs> det är Henrik som sitter för <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. huvud. Var, var det någon som har frågat om eh, kalla-expektionen de senaste månaderna? Nej, det har det inte varit. Det känner jag inte. det har inte varit. Men han börjar visa lite information och så vidare i alla fall. Eh... Efter en, en, en lång stund i alla fall så kom ni fram till att det finns artiklar som visar då expeditionen när de kom till Kairo i maj 1919. Eh, ni kan utläsa då att efter man har gjort eh, vissa undersökningar och förberedande arbete i Giza så flyttade man då till eh, Sakara och sedan till Dachor. Eh, det. Han, när ni är på de artiklarna så berättar han att, ja, jo, det var ju lite, lite, lite, lite så skvaller runt om där tiderna, för att just det där... Eh, ja, Nick nu, hade du något antropologi, arkologi eller någonting i den stilen? Egyptologi? Antropologi har jag kanske lite, i, i en halv. Okej. 12-0-1, 0 ja, Komt Nej, hur får det? Ja, att Alla de här olika utgrävningsplatserna verkar ju vara orelaterade till den här tredje dynastin som man påstår sig undersöker. Och man blir lite spekulationer om vad anledningen till expeditionen var egentligen och sådär, och det blir, blir, blir, blir lite såhär ryktesspridningar och ja heter det? E ja vidskepliga kommentarer mm. det. det gjorde senare lite så här ytterligare rykten om att man faktiskt hade hittat någonting men vad som det skulle vara, varit framgick aldrig e det vansinnigt svårt att få någonting ur dem faktiskt. Och de hade uh, en var de hitta någonting? Eh, nej, det skulle i så fall ha varit eh, eh, vid den sista då, eh, utredningen i Eller Dasjou. Eh, och sen då i juli 1919 så helt plötsligt så bara bröt man upp och begav sig mot Mombasa. Eh, enligt deras utsagor på en. Eh, Uh, jag på semester. Och Roger uh, Carlyle rapporterade ju flera gånger att han var sjuk. <skratt> <skratt> och jag diskuterade det här med, med Sir Aubry, Sir Aubry Penhu. Och han påstod då att uh, sommaren var alldeles för het för Carlyle. Och uh, sa då också att uh, en. Uh, då en den milen som sker i de tiderna ungefär varje säsong skulle också göra vissa viktiga utgrävningsplatser otillgängliga för flera månader. Ja, här ser ni förresten Hypatia uh, Masters med sin kamera. Han visar en bild då. Uh, så här. Hon skulle du då göra så sån här så, uh, fotosafari i Kenya. Vi kan slå varsin halvspotthidden. Ja, Jag yes, lyckas. Mm. Kom och kryssa om lite inte gjort mm. uh, innan. Du lägger märke till att bakom Händer det på väggen. Mm. Och uh, det står inte juli på den kalendern. Det står maj. Mm. Det var ju besynligt. Säger jag. jag Ursäkta. Det har bara... ja, jag bara tänkte. Den här bilden skulle väl eh, tas samtidigt som artikeln skrevs, Stickman. Men ja. kalendern verkar inte riktigt stämma väl. Han, han tittar mm. Nej, nej. Så, det, det där kortuset är nog in. innan. Kanske ta kifor. Det stämmer bra. Eh, Om inte helt fel. så var även eh, fröken The Masters också sjuk i juni. Och hon var faktiskt inte frisk när de, fullt tillfristen, när de begav sig mot eh, Kenya. Så eh, hon var otillgänglig för fotografering. Jag förstår. Ja, det, det verkar ju vänligt. Han pratade vidare, han berättade. Ja, så så fanns ju då... Eh, de hade ju ganska så exklusivt och när de var här. De träffade flera gånger en viss Omar Shakti. En eh, välställd eh, bomulls eh, plantageägare. Man måste faktiskt säga mellan oss eh, en ganska så eh, otrevlig typ. Den där Shakti. Ja, träffade de. Så de hade något samarbete med honom Eller var det en... Ja, jag vet faktiskt inte. Säga. De åt middag där, där flera gånger, vet jag. Han mm. kan ju vara med då och bidra ekonomiskt till regionen? Inte omöjligt, det är inte omöjligt. Men vetligen så är Schachtig själv tävlingen intresserad av Egyptologi och egyptisk historia. Han är inte inblandad i Penny Fandish för senaste utvärlden. Mm. Och den här Clives. Ja, det det. Uh, inte mig vetligen. Hur länge har de varit här? Doktor Namn jag skrev upp. Mm. Några månader tror jag. De som ska faktiskt gjort ett fantastiskt fynd och myn som ja. blev stulen under mystiska omställigheter. Ja. Nu va. Det är, är det någon som är mest misstänkt? Att, Nej, det är det som är det Det är väldigt mystiska omständigheter. Jag ja, vet faktiskt jag... inte så mycket mer om det. Men ja, jag... Jag, jag, jag pratade med, med en kinesisk sjöman på resorna på Indiska Oceanerna han berättade några fasansfulla historier om när de hade öppnat skrivarna och mumierna till väg och jag vet inte allt. Ja, de det en det här. Om ni vill ha lite mer och bättre information, skulle ni i så fall prata med också al vid museet. I ja. museet. Jag kan skriva en expedition om ni önskar ja. det. Det var lite trevligt. Jag inte, han professor... Skyn skulle träffa dig någon. Ja, mm. men här kommer så att göra bort sig. Så att, ja, det klart. Så som han har slått idag. det är lite på äldre dag, så sådär. Så. Ehm, ni som är där, slå oss en credit rating. Uh, ja. Ja. Ja, kommer hon kryssa. Ja, sen, alltså det... Ja... Hörde ju alltså, han spalla på lite. Jag hörde ju faktiskt att man nämnde då, ja, finns ju legender om någon som kallas alltså för svarte faron. Och det är riktigt elaka rykten att tala om att eh, deras fynd faktiskt har någonting med det att göra. Kållar jag ja Ja. Också, Eller äh, Klaus? Nej, det är inte. Vi har också stött på det namnet ja. de i våra äh, Sybjörk, men äh, ingenting konkret förstås det det går så mycket rykten kring den här situationen Så fort uh, något går snett Så uh, folk skapas fantasier Du har inte lagt märke till något Speciellt märke Och så tar jag penna papper och ritar upp uh, Ungefär hur uh, märket ser ut Ser ut med en kiss <laughs> <laughs> Hello Kitty Hello <laughs> <laughs> ah! <laughs> Kitty The Pink Pharaoh The Pink Pharaoh inte så. nej, det är det känns ju av Är det enda märket ni visar då? Har vi märket. anke Ja, det är vi på panten också. Anken är det som har men han men det var det, på ner den. Det är Mattias, då Jag antar att jag har beskrivit dem. Ja. Äm, han tystnar lite sen så säger han, så, som som är mer konspiratorisk så säger han Om ni är verkligen är intresserade så uh, skulle jag vilja varna er. <skrutt> Och där är uh ett tecken som kan sammankopplas med något som kallas den svarta farons bröderskap. Jag vill inte säga för mycket, men akta är för Omar Shakti och bröderskapet. Vad ja, berättade de vad de gjorde i England? Ni till en konferens? Ja, tack. Ja, tack. Nu mm. <laughs> är an den tid för miljår, sorry. Och tack tack tack. det. och 2.2 etc. Ja, och butiken den tror det fästen ja, ja, om förresten? Ja, jag visste förklart så här. Ja, fan. Uh, jo uh, nej så här, jag var bara inte något notis det att det att vi i gamla stan att det var en mm. butik som hade... Det var ingen orsak som hade gett stilla eller det talades om lite vidskepelse, han visade artikeln. Man pratat om demoner som kom ner från himlen och brände upp butiken. Var det bara butiken eller var det någonting runt omkring som... Faktum är så här, att jag gör notis om det här att det är faktiskt bara butiken och ingenting annat som har brunnit ner till grunden. När vi gick där i den här chakalernas gräns så var husen väldigt, väldigt tätt. Det borde jag ha tagit sig, tänker Absolut. Jag håller med. Spränklas. Ja, fantastiskt system. Vi ja, mm. mm. börjar med att ta de här kamorspoängerna så de andra har <laughs> Men Det är inte som så att om man skulle vilja veta mer om... om eh, den här händelsen. Du har liksom inte någon sån här lokal skallgubbe som man kan gå till och... och... Nej, så jag händer nej, du kan Lokal, skallgubbe. Nej, jag händer inte. Jag känner till tid. lägger ett par timmar extra där bara för att lyssna på dåliga historier och... Ja, ni stiger i regn Ja, och sen ja. avslutar vi med att vi kanske kan få bjuda på något lite lättare till med på portellet Absolut, var absolut, klockanant Ja, precis Välkommen ja. dit så, Ja, vi fick ju skipsa Ja Yes Yckel 25 Yes Vilken var det? Milvall Milvall Tillutom bilen. Tillutom Ja. Hur sitter den. <hör> ja, det går inte beskriva mer. Är du trött, va? Ja Du det. Är ja, det är jag, är med. Ja, jag med. Jag, jag, jag, jag är med, med. Jag kom nu med med i receptionen helt enkelt att jag professor Thilo vill gärna träffa professor doktor doktor Ali Ali Absolut. Uh. Det går inte så alltså. Det är tomt som stund så uh. Kommer han själv En liten man Vi tänkte ligga Låt som du blir rädd ja. <laughs> ja, såg lite skum ut <laughs> Du sa en liten man Sänkte mig mer knacka Nej Ja. Ja! Professor Queen! Mm. Ta trevligt! Ja, det var, det var länge sedan. Ja! Ny expedition på gång! Ja, vi spårar en expedition faktiskt. Spårar? Ja. Uh, du känner väl till karl expeditionen Antar jag. Ja, visst. Det känner jag till, så. såg. Ja. När vi... Uh, Lite. Inte det är slut. <laughs> den tog slutet upp. Vi följer i dess spår för att se vad de hittade och vad som hände egentligen. Ja, ja vi kan gå till mitt kontor. man hälsar på alla var och en och tar hand och hälsar välkomna. ni känner med honom. Jag gick egentligen med den här expeditionen där. Du hittade någonting till slut eller... Ja, ja, ja, det är lite Lite ja. och dat Lite och dat <gör> Jaha, ja Men Det känner väl du till <gör> Jo <gör> Vi donerade ju en avsevärd del Till museet Ja, jag vet Vi har så så hemskt mycket ja va <gör> <Kostärksma>. Gostreks, <gör> ja, det Ja, när vi kom in på hans kontor Och vi får slå er ner och... Ja, exakt vad ni vill veta om... Om... om Kalla expeditionen! Ja, när de kom hit i maj 1919 var det väl... Ja, var är det var. Ja. Hade du någon kontakt med dem när de kom hit? Ja, jag hade ju haft kontakt med Sobre i PNU långt innan också. väldigt prominent och duktig i gyptolog. Mm. Äh... Men jag måste faktiskt säga att i och med att de kom hit så förväntade de att jag skulle få flera besök av eh, vår gode vän Penju. Men eh, mm. han utblev och... Eh, tar fram inte alls? Ja, jag var faktiskt ut i hans utgrävning vid men eh, ja, blev mer eller mindre skickad på porten. Väldigt Jaha. otrevlig var han. Penju? Ja, han var inte alls elik. Vad som är ännu mer märkligt var att han kändes yngre, mer vitalare än vad han hade varit för långt tidigare. Och jag kände känt honom under många år. Men eh, Karl Lyle skulle ju vara. Han fick så stil. Jag har läst i Ja, ja, det får jag också. Jag träffade faktiskt alla honom personligen. Jag träffade ju faktiskt ingen idag. De. Väldigt ovanligt skulle jag säga. De flesta expeditioner brukar ju alltid landa här någon gång i något tillfälle. De hade utgrävningar vid daktionen. Ja, precis. Det är ganska uppenbart. Han var som vanligt ute efter att få hitta den där svarta ja, ja. Det är ju någonting som han och jag diskuterade flera gånger <skratt> framåt. <och tillbaka. skratt> det var på jag också blev lite mer förvånad då att han inte vände sig till mig den här gången. Vet du om de hittar någonting? Mm, ja, jag kan ju bara spekulera om att faktiskt faktiskt hittade någonting som i sin tur ledde till att, ja, inser en för Nikenia. Det är i alla mm. fall vad jag tror. Hade de några andra? Vad var de förutom i Dachau? Hade de några... vet om de, de hade några kontakter i Kairo? Vad var de grävde innan? Var... Eh, ja, de var väl vid... Eh, mm. eh, de gjorde ju första i, i utredningar lite vid, vid Giza, tror jag. Sen var de vid, kort vid Sakara. Men deras huvudsakliga utredning var i Dachau. Eh, Ja, du vet ju själv säkert. Du kommer väl ihåg allting om, eh, om eh, Svarta faron, eller hur? Har inte du läst på? <laughs> ja, jag vet ju inte så mycket mer än att det eh, är myt. Legenda. Ja, myt! Nej, det tror jag inte. Jag tror alldeles absolut att eh, ja. Jag kan inte rätta ja. Berätta gärna. Ja. ja, nej men som du säkert kommer ihåg så är det en tredje dynastin i en väldigt dunkel tidsperiod. Det finns ju inte så mycket kvar information om den tidsperioden i den egyptiska historien. Men då lär en man som heter Nefren Ka kommit till Egypten. Han ska ha varit en väldigt mäktig trollkar, Och han förde med sig både galenskap och död till sina fiender. Bara genom en knäppning med fingret. Eh, det sägs att han kom från en eh, urgammal stad. Från eh, den arabiska öknen. En stad som kallas Irem. Pelarnas stad. ingen i gruppen som heter Hakufulamaj förslängd va? Wait! Mm okumt. Oh, nej, okay. nej, det är inte mycket av. Äh, eh, ja, det är i alla fall en bok eller i alla fall en plats som nämns i Al-Asif. Necronomicon. Eh, det får en hmm. eh, han äh, han av en ond gammal gud som kallas den svarta fara till slut så blev Nefrenka och den svarta fara oskiljaktiga. Det gick inte skilja på vem som var vem. Man kunde länge inte särskilja legenderna från fakta. Vem som gjorde vad, om det var Nefrenka eller om det var den svarta fara eller samma person. Den svarta fara eh, som han nu var känd som Eh, kämpade i flera år mot Sorses ättlingar eh, eh, från den tredje dynastin eh, för kontroll över landet. Inga dokument finns kvar från den här tiden. Under en kort tid så regerade Nefrenkarr, eller svarta över Nilen och dess folk. Till slut så kom Sneferu. Och eh, grundade den fjärde dynastin. Och med, eh, enligt legenderna, Isis hjälp så stöttade han Nefren Ka. Något remarkabelt dock är att man faktiskt byggde en pyramid för att eh, begrava eh, trollkarren i. Och... Eh, det kan vara så att man eh, trodde att eh, Trollkons kropp fortfarande skulle innehålla en hel del potent magisk kraft som man ville kapsla in den i en pyramid, skydda Egypten från den. Men den pyramiden kollapsade under tiden Sneferu höll på att bygga en andra pyramid. Den här pyramiden kallas den kollapsade pyramiden, eller fallna pyramiden vid Meidum. Den andra pyramiden kallas den böjda pyramiden och finns vid Dachor. <hör> De få anteckningar som finns kvar från den här tiden påstår att är från Kars kropp. Ska ha flyttats från Meidum och till den böjda pyramiden. Mm. Men man har aldrig kunnat hitta några spår för det. Men var, var det, de hittade de den här mumien som försvann? Hon hette inte det var det. Var, det var eh, mm. en annan plats. Det var vid Giza. Mm. En andra pyramid. Nej, en tredje pyramid. Vid Dasho. Den röda pyramiden byggdes också. Laissez, det sägs det byggt också av Snefferom. Eh, och den ska ha vaktat Dasho. Från att FNK skulle återuppstå. Mm. I och med att Sneffer besegrade FNK och beplakade Svarta Faro, så bad de även att all dokumentation från den här tiden skulle förstöras. Ingen skulle för någonsin mer få dyrka den svarta Faro. Men trots det så lär flera att till svarta faran har fortsatt att verka i landet. Men de drevs slutligen söderut ut från Egypten och ner till eh, träskmarkerna i Sudan. Under den sjätte dynastin kom den ond, onda drottning Nitokris till makten. Hon sägs ha varit i maskopi med den svarta fara Även om det är lite subjektiva och vaga bevis så tror han, doktor Gafoor, att det faktiskt är sant. Mm. <hör> <hör> Hur då i maskopi? Hon ska ha återupprättat eh, tillbedjan. Mm. Eh, vid några tillfällen när han pratar om den svarta faror, så verkar det som att han, han blandar ihop namnen på något sätt. För vid något tillfälle så kallar han den svarta faron, eller förstår att han ska säga svarta fara men han säger ett helt annat namn. Han säger Njölathotet. Ursäkta du säger något annat namn i bland. Nilandår. Ja ja. Den svatte fram gick också under ett annat namn. Nelatep. Den svarta formen sammankopplas också. Eller Neffenkar sammankopplas också oftast med någon form av enorm bäst, varav Sphinxen i Giza ska vara en mycket liten, inkorrekt representation av. Neffenkar's röst. Sägs ha burits genom landet av en svart vind. En svart vind som kunde förstöra när han så önskade. Profetian säger att den svarta faron kommer att återuppstå fingrar och tå efter den stora. Han med jag tror att den svarta faron är faktiskt existerat. Är det därför de krav skulle skäla med mig? Ta fingrar och då. Den svarta faron tror han vara en gud tillhörande en en samling av gudar som han kallar de äldre gudarna. Varav vars ledare är demonsultanen Asafath. Han tror också att eh, tillbedningen av svarte faktiskt håller på att växa i andra delar av Afrika. Han har hört talas om en kult i brittiska Kenya som kallas mm. den blodiga tungan. Ja, ah, jag håller upp det här märket. Det här har vi ju fått veta att det skulle kunna vara... Alltså exakt så. Jag känner igen det. Det är den blodiga tungan som är. Mm. Det är alltså en kult som troligen tillber Svarta faron. Som... Alldeles säkert. <laughs> förmodligen tillber Nela Ja. hela ja. Trottet är Svarta faron. Ja. Neffankar är Svarta faron och Nela mm. Många ansikten. Samma i grund och botten. Ja. Var så god slå en adi. Nej, jag vill inte. Äh, jag uppe. Det här Inget är eh ner låt och. Eh, det är <laughs> det. Där är oh, Lyckas med två. Ja, <laughs> oh, nej. Ja, lyckas. Just den frasen, ser ni har ni läst innan. Ja. Det var teckningar ju från Iles, äh, Carl Karls von Jackson uh, Elias. Det är ju från Elias galenskap var galens jag. Just det. Han skakade det tror jag. Många namn, många former Men alla är samma i slutet Nej, inte riktigt Mycket, mm. det med Ungefär liknande mm. är samma, samma poäng Många mm. mm. mm. mm. namn, många former mm. Alla är samma i slutet mm. Mm. Och så var inledde sitt sista brev Det borde Väldigt mycket kompat Väldigt se Men mitt det gör man att Det gör man ju. Det gör man ju. Det gör man ju. Det gör man ju. Det gör Det gör man ju. Det eller hur mycket man får lyckas? Eller hur mycket man får lyckas? Man får väl komma under. det. Man får 4. Alla lyckas? Ja. En t6 Får man bara vara nyfiken om det har misslyckats? Ett. Hade vi varit på en väldigt rundtän. Ja, det hör man. Fyra. Fem. Fem. Ja, det är så Nej! Vad betyder 5? Adi! Misslyckas Nej, jag lyckas jättebra. You realized horror Första sessionen, Ja, jag måste ju börja ta nickar. Ni är alldeles för färska. Slå inte igen. Vet ni jag bara 90 så här, hur galen ja, är ett slagmuseiprofessor? 8. Jag var galen i handen! sin nu ser vi att han är naken och insmårdig. Eh... Konsistensfritt. Ja, och och fjärra från eh, små. Eh, du <här> <här> <här> Du det är Du paranoia. det, är ja, det, på. Fåglar, vänta, det uh, Allting är sammankopplat. Allting, alla. Alla är i konspiration med tyskarna. Det är så Tyskarna, är ju alla fått det. Här. Du. jag upp, du bör förstå att <hör> ja, att jag det. är skit Ja, det är kört. Alla gånger jag sätter upp en ank någonstans. Mm. Nej det var inte det här. Men det gör Jo jo jo det inte jag. Skulle. Men vi igen se en professor. det här något. Måla tomt. Vi måste passa på att läsa Ja, bra tillfälle. Ehm. Oh, då har jag Alexander. Får du med. mer? Eller så tack. är han erbjuder en uh, whisky Ja tack. Likul salary. En flaska. Nej, nej, han lämnar flaskan. Tack Det jag då gings Äh, jag har väl äh, Inga mer frågor Penny för mig känner Många undersökningar gör de här jag Egentligen äh, De är här nere och för mycket Ja det händer äh, Sedan äh, så Aubrey dog så har det varit tio expeditioner i Egypten. När låg han? 19. Sex mm. år sedan. Under den tiden så har det varit åtminstone 20 dödsfall. Flertalet försvinnande. Många självmord. Och eh, åtminstone ett eh, bekräftat Eh, fall av total galenskap bland eh, explosionsmedlemmar. Nej, jag bara eh, undrar. Fler, eh, det, hittills har det varit nästan omöjligt att på något sätt komma åt och kunna besöka de här eh, mm, utkrävningarna och expeditionerna. Det jag menar för kulymen är ju att eh, vad jag vet och fått höra av professor. Det lilla jag förstår när han sitter och babblar. <laughs> att eh, museet Kajå här alltså får del Jag det som ja, Absolut, och det får, får, får vi ju ingenting föras ut i landet. Mm. Utan eh, att myndigheterna är tillbörligen kontaktade och eh, så sagt, det är en att man eh, samarbetar med museet. Eh, nej, så jag har väl också misstänkt att saker och ting kanske inte riktigt går rätt till. Det som en gång var Pellio Foundation är inte längre Pellio Foundation. Nej. Men jag tror ju det var samma som Joan och, och, och de andra som jag har pratat med. För det, att det som hittades i källaren var det som fanns där och lite såna grejer. Jag undrar om man har talat om sånt. Om han har talat om sådana saker? Ja, sådana saker som hittades där och jag menar de kom ju bevisningen ifrån här. Kanske inte bara här, säger han. reser sig upp. Öppnar ett skåp. Han tar fram lite nyckel. Låser upp det, öppnar skåp. Tar fram en stor, tjock bok. Inbunden i något mörkt, svart skinn. Lägger mm. den på bordet. Close your eyes. <laughs> Read it, close your eyes. Ni som arabiska kan försöka läsa titeln. Just nu känns det bra. Är det rätt kass? Misslyckas? Ja, oh, uh, du kan inte riktigt utgöra det i gamla bokstäver. vad var det? Jag är inte där. Alasif? Jaha! <laughs> Don't look at the pictures! Necronomicon, <laughs> alltså. Ja! I original. take ah. mm -hmm. <laughs> it away! Det är stort madness. Tur man inte kan läsa den då, kanske. <laughs> alltså, det är de, det som är fett. Åh, låna. Studera den här på museet kanske om inte vill att den ska lämna byggnaden. Förstår jag det. Absolut. Du har tillgång till mitt kontor, då du det. Vill du veta hur man gör det? Ja. Mm. Mm. <laughs> många eh, 2965. Eh, nej. Och sen, ja. men jag har lite Man räkna med alla psykologer och andra som på i hela. regler. Det skulle liksom jag, oh, eh, jag räknar om det timmar istället för ja, jag har två sidor kvar <laughs> then, the uh, madness. Everyone's favorite <laughs> literature. 68 timmar. Uh, du läser 6 timmar om dagen. Effektivt. 12 timmar. Då, efter när du har lagt 12 dagar måste du slå för arabiska. Mm. Om du eh, lyckas så har du lärt dig att du förstår. Misslyckas då behöver du behöver lägga hälften eh, av tiden till. 6 dagar till. Nytt slag för arabiska. Och så fortsätter du tills du liksom har isat slaget. Så Jag vet, ta in en tolk. Då blir han ju galen för Okej, <håll> nästa punkt. <skänk. håll> <tolk. håll> Men tänk på hur bra du har slått på din arabiska i <håll> <håll> Du kan fortfarande skumma boken. Då pratar vi inte så fort ens så att lång tid. Han vill inte skumma. Det här är ett unikt tillfälle för en arkeolog. <håll> ja, jag visst. Så han kommer att... Nagelfaren ur ur. upp och jag tittar på boken och tänker, ja, bok. det koka med mitt jag är det är det arabiska till kinesiskt. Nej. När det? Jag får <koka> <slutom> <slutom> <slutom> ja, det kapitel han <slutom> jag plö duor. <slutom> det Han siffror precis så där. Här är jag en väldigt konstig duva. Den har är månader. En har kollat den galen fågelskådare handboken. Ja. Mm. Ja. Jag är beredd att lägga tiden. Så får ni göra vad det går käk. <laughs> jag har en fråga till säga, jag har fler frågor. Ja, kör på. Vad, gär, vad är det, det är var den här tio expektionerna, vad kräver de någonstans? de har de gräv? Vad har de gräv? Vad är de här nu? Flertalet har varit runt omkring. Eh, Gisa faktiskt. De platserna som man har. Eh, som vi heter pengor, eller karariskillion, vad vi. Men omminstade. Eh, eh, Två och tredjedelar av expeditioner kan han faktiskt inte säga Han vet inte mm. Nej, De är bara... varit vansinnigt eh, hemlighetsfulla ja, Jag säger bara det Nu ska jag inte lita på dem för det är väldigt fula fiskar allihop Den senaste Dr. Clives är ju... Den är ju på sån plats att det är svårt att dölja Vad de är så att säga Dr. Clive? Mm Ja. Det var den som var nu. Mm. Han som är nu. Jag fick mumien snurra. Ja, ja. Eller rättare sagt, de sköt bort mumien. Ja. Jag har fått det var på tidningen då. Nej, ja, nej, nej, nej, nej, nej. Okay. Eh, nej, han, han förklarade. Det finns ju en del av det här. Men det visste inte mer om den. Ja, alltså, ja, ja, de finns ju, Så vi de håller på att en av de tre pyramiderna där, det minsta tror jag det, håller de på att göra utkrävningar vid och de påstår att ha hittat någonting. Eh, Dr. Kefo tror att detta faktiskt kan vara eller han misstänker. Mm. Att detta var Queen Nittokris. Drottning Nittokris. Men ja. Hon vet det ju nåt. Ja. Han ska uppsöka. Eh, däremot så sen så alltså, på, påstår du då att eh, vad heter det eh, den här nu mene stulen. Ja. För det mm. finns ju man då skulle vilja göra. Det det är. Det, det, eh, det kan han inte tänka veta, men han säger att det skulle inte förvående mig att ha att göra med profin om så att det får en återkomst. Han ska återkomma. Den står står och kvinnor då och mm. jag nej ska det står de två två fingrar efter den, den större ja just det och hon var väl 20. hjälpte väl någonting. till ordentligt va hon Ja var ju mascarponen hon hjälpte t väl till och stöttade 20 hon någonting hette ett mascarponen hon, hon hjälpte till och stöttade den möke. nej nej hon, hon tog upp det där kulten nej aha så då hon ger ju är det kan ja. <laughs> Vet du uppfattar jag fel Nu du tog något på ett dotning ni och så måste du olka nåntings. Det betyder typ den stora eller så. Mm, nej, det är inte. Han skulle vilja säga så här, så som han tolkar Fingrar och tror efter den stora, den stora gode som också Kallar sig ibland. Eh, tror han menar att det är, eh, så att säga, ungefär 2000 år efter Jesus. Ja, ungefär 20, 20 i år i decennium. Ja. Ja, då har vi ju 70 år på oss! Om du har rätt att räkna fel. Det vet du de inte riktigt. Nej, <här> men hur är det allvarligt? Du vill ju inte veta. Vet Nej, säger, då ligger vi bara 16.06. Ja, nu. Ja, typ. Va? Då var det jättebra, det var 14.08. <skratt> Okej, okay, men. God deadline. Liksom. <skratt> ja. Ja. Ja, här är Jag Ja, börja lite packad Nej ja, det det, det ska stå dit ja. i whiskyflaskan uh, ja. Jag tar in bara för att han tycker ryggbåge. Ja. <gållt> <hör> ja. Man hauga heter den pyramiden. <gållt> Det känns ju som att vi ska i Men det kan någon annan sköta det Jag tänkte säga här för att metagama lite Så kanske vi gärna ska åka till Giza Medan du läser bok ja. Och sen dags efter det mm. Och den här Men det är ju är så långt. Klockan är snart tio Så det kanske är dags att avrunda Kan du nu ja det är ja. där som klyver mymin ja geese jag mm. Gis, jag kan skriva upp nu Ett. Drottning Mumin Det lite bättre till bakul och sedan så och så och så och så och jag och så och så och och sen han Omar Shakhti. Omar Shakhti. Shakhti. Skulle det vara sådana i Så det måste du undersöka. Han måste vi undersöka. Ja. <går> det ska, det ska vi kan skicka en rockin på det sådana. Och, <går> och, och, och Färras butik. <går> är det, inte det? det kan också vara värt att undersöka. På Och för måste du undersöka igenom till Färras butik. För jag har fyra punkter som ni kan göra medan jag läser bok. <går> jag det detta samtidigt. Yes. Som expeditionsledare <går> <som> ex <går> så kommer det ligger delegera som ni vet. Ah. Var det inte. Sean som hade fått en direkt tilldelning av uh, är inte Erika, Carl Hild ja, Det var för äh, insyns, skull. <laughs> insyns skull så att säga ja. Ja, se. Men Sean kan ju själv välja hur mycket han vill blanda sig Han ligger lågt så länge <laughs> sen. Han måste förstå vad vi, vad, vad vi håller på med först. Det gäller ju bara hålla sig mm, i ju. mental vigör <laughs> Länge nog Just nu så håller han sig mest uh, lugn Oh, det var en bra session för min karaktär. Heller vilket vi skadar då, Bassa, blir, blir galen? Jag tycker jag är jävla typiskt. Ja, ja, ja, vi ser mycket i den Vi ska ja, hålla ja. fel med Vi ska vara en kärlek där, vi får nog. Nu ska vi bara bräna ner något för Vi se. Det på oss. Ja, det var familjen Parkes S signum, tyckte jag. Och en av de. Är den där bra. Nej. Det är väl inte bränt? Nej, det går ju... Ja, jo, just det. Han var ja, utanför där vi ska göra inbott. Ja, vi tänder på... Ja, jag trodde det enligt att livet kom från en viss beskrivning. Om jag inte finns fel ja, Men du borde sitta i fängelse nu i tio år är, är Ingenting mot det. Nej, jag sitter borta. Det blev ju inte ens någon brand. Jo, när man lyckas med det här så kan jag får lite eller inte ja. <laughs> Eller det är, är så likt alla alla kolnar Har Så någon mer? ni gick till tidningen vi gick dit, polisen. Polisen. polisen. Ja, tror <här> jag tur. Nej, det så ni nu. det faktiskt. du Vad kollat i vatten uh, då. Tack och lov, jag att skulle ha varit ligga här Åh, nej nu, du är svart faro Kan du beskriva det? och det är just det Svart faro och pitta, det är Den var svart, ja, det är du. Svart du? i det idé.